اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فدعوا الله مخلصين له الدين ولو کرها الكافرون رفيع الدرجات زلعرش يُلْقِ الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ وَالْحَكِيمُ دَ سُورَةِ مُومِن دوئم باب دیم آیت نمبر 13 پوری د سورۃ مومن بنه باب اوس آیت نمبر 14 تر آیت نمبر 50 پوری د سورۃ مومن دویم باب به ابتدی دعائتونکو آیت نمبر 14 او آیت نمبر 15 کې داوود صورت په بیانې گیم او بیا آيات نمبر 16 تر آيات نمبر 18 پورې تخويف اخروی بي بی بیا 19 20 دو بدلایل دی پداوې باندې او اکیس باعیس کی تخویف دنیاوی دیم بی آیت نمبر تئیس نتر آیت نمبر چیتالیس پوری تفصیلی تخویف دنیاوی بایم او بیانی کی با واقعہ دا موسیٰ السلام او دا فیرونیانو او اصل مقصد با پدی کې تسلی ورکول بی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تم او بیا دا تخفیف دنیاوی او واقع موسی علیہ السلام آیت نمبر 23 کې د موسی علیہ السلام د لیګلو تذکیره وایي ولقد ارسلنا موسی بیااتینا او آیت نمبر 24 کې به بیانېږي مرسل الیہم إلا فرعون و هامان و اور سر بعد او تکذیب بیانی گی آیات نمبر 25 او آیات نمبر 26 کے فرعونی منصبوی بیوہ اور منے منصوبہ ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءه ادوع من صبح وقال <سؤال> فرعون ضروری اقتل موسی و رب بیاسة عیس کی بینیگی توکل دو موسی علیہ السلام وقال موسیٰ انی وسط بربی و ربکم من کل متکبر اللہ یؤمنو بیوم الحساب بیار پسیم داوت درو دا رجل مومن به او داو مشتمل وی په سلو ورو مقاله مو وروم نه دینو هغه به په تو ایتونو کې ایت نمبر 28 او ایت نمبر 29 کې دې کې بار مومن داوت پر کوم طریقو ا هر طریقہ کې با مستقل حکمت وي لمنے طریقہ و انکو کاذبن فعليه كذب او دیمه طریقہ و انکو صادقن يصبكم بعض الذي يعذكم ا دره متریک ان الله لا يهدي من هو مصر قذاب بیاد بیم مکالمہ بئی آیت نمبر تیس نتر آیت نمبر سین تیس بوری دیکی بدری خبری بیانی گی یو تخویف آد بیم تزہید من الدنیا آد ریم دلیل نقلید یوسف علیہ السلام بیا درې مو آیت نمبر 38 نو آیت نمبر 40 پورې وای دی کوم درې خبرې او منه خبر خپل اعتبار دعوت بورګین یا قوم التبعون يهديكم سبيل الرشاد ادم تزيد من الدنيا یا قوم نما هذه الحیات الدنيا متاع ا درن بشارت دی ایت نمبر 40 کې فؤلائے کیدخلون الجنت یرزقون فیا بغیر حساب بیا سره مکالمه چ دینو هغه بیا ایت نمبر 43 پوری دغه یو بیانې کې محاکمه بین الدعوتین چیدو دعوت دونا پو محاشره کیو یو دعوت دو موسیٰ صدام او دو رجل مومن دی ندیت ایلے کی که دعوت الان نجات مالی ادوکم الان نجاتی او دویم دعوت چیدنو اگر دو فیرون دی و تدعوننی الان نار د فیران دات چې د نوغان لري دور اور دعوت بیا ورپسې خاتمه وای د موکالمو او دې کې بتحدید یا تفویض نه فصتذکرو نما اقول لكم او فویذ امر الى الله ان الله بصير بالعباد بیا آیت نمبر سنتالیس نتر آیت نمبر پچاس پورې برات دالی حو پرزدہ دا قیامت چی اخپلو عابدان انبا برات اختیار کی آور سره با تخویفی بیا ایکاو انہ درہن باب بیتر آخر دستورت پوری پوری <تصفح> فَذَٰلِكَ الْمُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ دی آیت کی بہانے کی دعوت و توحید عالم دعوت ورکے انسانانو ته جد اللہ عبادت چکوے په اخلاص کوی اودی طبيعوی لیکي کی کی دعوت و صورت اخلاص سره د الله عبادت کوی او ور سره باندې په شرکوم کیږي چې د غیر الله عبادت چې دین دا شرک دی او یا د الله عبادت په غرض د غیر الله دي ته مو شرک ویلې کیږي روانه دا چې داس عبادت د الله کوی چایه کې نشرکي جليوي او نه پکې شركي خفي دا يته بیا اخلاص ولیکيږي اخلاص د ريا نه پاک عبادت د ديكلاوي نه پاک عبادت فدو الله هم بلای الله مخلصين له الدين په داسې حال کې چې خالص کې اغلب له نام یومنہ دا, دا دعا په معنا ته دعا په معنا ته بدل نه او خالص بلنه دا چې چې غیر الله بلنه وکړي نه خالص دا الله بل نه اوبو می دا چې فعبد الله په معنا دا فعبد الله ذکر الله بلنه چوین واګه ما فوق الاسباب وی امام دار یوسفالکین کې لیکي چې کما بلنه ما فوق الاسباب وی نو هغه عبادت وی لیکي په دغه بنیاد مفسرین بیا دلته د فدع الله معنا په فعبد الله سره کوي عبادت کاه د الله او خالص کې هغه عبادت چې دبل چا عبادت پکې ني ولو كرهل كافرون يا اعتراض راگه چې څنګه د الله عبادت وکم کافر خوبت غني هر طرف نو رکاوټ دی بلار کافر دی تر کافر دی رور کافر دی مورب پلار کافران دی نو په دا څه وکي خدای الله الله ده کافرانو ده بد گرنو تا مو گو رائن بلکه ده اللہ عبادت کوائن زکاپدی بانی دارو مدار ده نجات تخم جنت به گی دائمی زندگی ستاسو ده خوشحال اکی خیر دے که ده دنیا دا مختصر زندگی ستاسو خراب شي او اٹھا کول ایشائی او وقل ایشائیم مکه نو وخلې شایم د دې پروا نه نه کوي ولو کرح الكافرون اگر چې کافر بد غنی رفیع الدرجات يزلر شي الک روح من امره الا ما يشاء من عباده لينذر يوم الطلاق مکه وا داوده سوره چې فدع الله نو اوز دل دکان له په عظمت د دایمه دری صفات ذکر کئ عادی ته لکی کی ترغیب فی عبادت عادی ته لکی کی ترغیب فی دعاء ماننا چې مخکې ویلو چې مخلصین الله دین خالص کې اغلب انام باقي مان دری د علم وجود دی درې دلاین او هغه درې درال چې دین او حقیقت کې دري صفات دي د الله عادیه الهي کې کی صفات علیا اوچتوچت صفات چې دا صفات د الله نه الیا بل چا نشته ده او منه صفات د رفیع الدرجاته اوچتو درجو والده اوچتو درجوونه په دي صورت کې रफी لازمی شوخا داسې الله چې درجه اوچتې دي او درجات اوچت پدې دې تیوار دي چې خالق دی مالک دی رازق دی مدبر دی معبود دی الٰه دی مداد الله درجي دي دابل بل شي کې دي یو احتمال دا ده په صورت کې رفیع معنی مرتفې شوخه رفیع معنی ده مرتفې چې ډېر بلند دي درجات ډېر بلندی ادم یې ته وایتاي چې رفیع مان رافي ده نو رافي ولېږي بلندول <سؤال> اوچتول درجات موس متاندې شو یني هغه ذات ته چې درجه اوچتایي د امبیاو درجه اوچتایي د علماو درجه اوچتایي لکه سوره المجادله کې ورآشي ير فیعلو الذین آمنوا منکم والذین اوتول المدارجات هغه ذات ته چې د علم په وجوه به انسانانو کې الله درجه اوچتایي در انبیاء در رجی الله اوچھا تکلے او بیا خاص کرده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در رجی اللہ دیر اوچھا تکلے چا, تک چا الله اگل ختم نبوت ورکو اللہ خاتم الانبیاء اگرزاؤ پا تمام انبیاء او کیا اللہ خیری پیغمبر اگرزاؤ دارو منی صفت شو دویم صفت دیز الارش عرش والا دیم درجاتی دی ذکر وچتی چی در عرش مالک دیم پا عرش قابز دیم پا عرش بانی متصرف دی مدبر دیم متصرف دیم نداسی ذات چی دیم اگر دو چت درجو والی بیا او داسی ذات دا چې د چا درجی وچتی ناو چتی چت خا اگر دیری وچتی دی دریم صفته یلقر روح من امره الا من من عباده دا درم صفت شو اس دي صفته کی اشاره ده رسول لګل الله او رسول الله لګل د تاسو ته هغه ته نبوت حوال کړه وه هغه رسالت حوال کړه وه اگے بتاؤ استد اللہ درجی بیان نہیں اللہ مقام اور مرتبہ بتاؤ است بیان نہیں خدازان نہ بنے بیان نہیں بلکہ الروح اللہ وہ اللہ او دا اگ وہی پر ذریعہ باندې بتاؤ است پیغامات در رسالت پیغامات دو لویت را رسیدیں اللہ فرمائے یلک الروح من امره یلا میشاؤ من عبادههم را لگی الله وਹੀ روح نو مراد وਹੀ ده ځکه رو دي ته لکيږي حیات ملو شی حیات لك بدن ته حیات ملو دي پر روح سره چاتن د دنیا په ژوند ژوند ده ده او روح د بدن کې حلول کړي ده لا شنو کار کیستر کی کار کی اخ پی کار کی ده متحرک دی کنه ځکه بدن کی روح موجود دی روح لیکن کراچه دارو ددن الله نو دانسه پاتش ور اوس ورته مړ ولې کیغه کراچه کی مرشی نونو مین اگسته کی کی چفلان کی راوسته شو بلکې لاش ورته لکی کی ناش ورته لکی کی او اومړې ورته لګېږي چې ملې راوست کنه جنازه به ستیم کیږي خبره کمزې کیده دا ټولي خبری په دې چې روح تی وته دی روح مانو ماده چې روح سره حیات ته ځه تعبیر چې کوي دوی په روح سره کوي یلقي الروح من امرهم را لېږي الله دې مقصد دا باري چې انسانانو ته ایمانی حیات ملاوي شي ح ایماني حیات لکه څنګه چې روح په ذریعه باندې جسمانی حیات ملاويږي نو داسې د وਹੀ په ذریعه ایمانی ایماني حیات ملاويږي یلقر روحا من امره یلامیشا من عباده یینذرو یوم التلاق یلقی روحا رالیگی وحیم من امری پا حکم سرام اشارہ دے خبر تا چی دا روح چی دا وحی چی دے دادا اللہ حکم مطابق رازی گرے پدیگ کی بل سوک تصرف نشی گرے رالیگی وحیم حکم خپل سرانا ما یشاو من عبادهیم پاګه چا باندې چلا و غاړي دا و هیڅ انت کولې دارد دی پوښيږه باندې چا و وایي چې و هي راتلا علي صفات لكن محمد پيزرا ور شو محمد پیغمبر شو علاوه کې د الله خو خدای علی علي صفه پیغمبري وای دروغ دی وایي اللہ فرمائی من امره علام یشاءو دالاپ امر راضی په هغه چا راضی چې الله وګړي من عبادی دا الله د بندګانو نه لینذر ایوم التلاقم څه مقصد ته وਹੀਂ الله بیانې سورته مؤمنه ایت نمبر 15 دیته لیکي چې مقصد د وਹੀਂ لیون زیرا دی دپارا چھوئی رئین ددگی وحی پا ذریع باندی پیغمبر او مفول بیهی چھ دینو آت تامیمن حضب دیخوا لیون زیرا ناسا چھ انسانانو یرین موجوده انسانان او کراتون کې انسانان دی او مفول بیهی تامیمن پدی حضب کو چې جنات پا گم داخل چھو لکه انسانان او داواړه مکلف دی چې دا یلی شي. لیونزی را دی دپاره چې و ر انسانان او جننااد او متطلا کوم در د میلادونونه تلاق چې د ملاقات ناغستې شو دی او دا به اصل کېلاقی. د ملاقات ورځ قرآن مادہ آیات تایید کراړو لرو چې داسې ورځ ده چې پر اس د قیامت باندې د انسانانو د روحونو او د بدنونو ملاقات کیږي ځکه دنیا کې چې دینو دا روحونو د بدنونو نوټلو کنه لکه سوره زمر کې الله او فرمایي فیمسکุลلتی قزالها الموت و يرسل الاخرہ م ننفس الحیات چې دین او غلل او دغه دا سده دانچا پات دي شي نو په دنیا کې پرز د مرګ د روح اور بدن دیوبل نه جدا شيو کله و یوځی کېږي یوم الطلاق د قیامت کله مونږو کې مستقل یوونم دی چې پدغه ورځ ایزې روحونه او بدنونه یوځی کېږي یوم اناد د یو مانا دا یوم التلاق ورته لګیږي چې د اسمانونو د زمکو به یو بل سره ملاقات کیږي ا د دې ته لګیږي وخت د فنا اسمان برارتاو شي پسمو کې به ولګي د دې ډول ملاقات شي یوه دا چې یوم التلاق ورته لګیږي په دې تیبار چې د خالق او د مخلوق به ملاقات کیږي یا پدیه اعتبار چې د ظالم او د مظلوم په ملاقات کېږي یا پدیه اعتبار چې د مدعی او د مدعنه په ملاقات کېږي ډېری معنی دي څرېري لیکي یا پدیه تیوان چې د عامل او د عملناوي په ملاقات کېږي عمل کړي په دنیا کې عملناوي سر د ملاقات شيب ورځ د قیامت یوم هم بارزون لا يقفى لاللہ من شایئن لمن الملک یومن اللہ الواحد القحار تخویفی اخروی بیانی گی بذکر دے حیبت قیامت او سلور صفات بذکر کی گی دا اللہ رب العزت یو صفت دے چاگت علمی کولیوے لے کی گی ی ش په مخک دظم د الله د لم نبار نه دی دا علمی کولی صرف او صرف د الله ممکن دی په تمام ومږې بعدمانې خبردار کېدل دویم صفت دی چله بعد ش س لیمل کووم او دریم صفت د الوا دی سرم صفتار. الله وی یاد کیا غرضم چې دا ټول انسانان بخاروي با بارزون پمانه د خارجونا من قبورهم دا سرزدا چې دا تمام انسانان بعده قبرون نه به هرشي نو بارزونا خارجونا من قبورهم دا مانا امامي بغوي رحم الله کوي 506 کې دې وفات ته یا بارزون په معنا ظاهرون ټول بخکارين الله توب مخ مخ بي سوګ لا يخفى على الله منهم شيء دا شیون چې فعال دي لپاره الله يخفى لا يخفى نبشی پتی دیم علاللہی پالنا باندیم من هم ددی انسانان نشیعن اسشیعن دشی اطلاق پہر موجود باندې کی انسان موجود دے کرن پتاکہ بنیاد انسان تم شیعن لے کی گی یا شیعن مراد چی دے آمال دی او احوال دی خوا لا یغفال الله منهم شیئاً من اعمالهم واحوالهم د انسانو دا عامو نو څه پټ دی شي او د انسانانو دا حال نو څه پټ دی شي د علم کلي او دیم صفات الناسابته لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم کنا چې انسانان دا انسانانو او د قیامت بادشاہي قائم شي اول ویل بادشاہان چې ده اغسر نګون شي فرعونیان د کافرانو بادشاہان یا اړویو انبیای چې کوم بادشاہان تیر شي وي دي او ام عاجز اولالي ټول نو اللہ باو فرمائے لیمان علم الکل یوم دا چا انسانانو جواب را کئی کنا نمالومیے کی چل نحب دام لیمان علم الکل یوم پاگا وقتی وی چکلت دویم پوکے ہوشی خم دویمش پہلے کی پوکے ہوشی نفخ احسانیین روس تو بوی لیمان علم او باز علمالی که چه نفخه اولان رسط باوین چه کلا نفخات فنام پایی کی پوکی ہوشی نو اللہ با فرمائی لی من الملک اليوم نوی سوک بجواب ورکول ورنیخا زکا پا تمام مخلوقات ومانی فنا راغلا جبرائیل دے میکائل دے ازرائیل دے دلویلوی ملائک اللہ پیدا کړي پی او الله په فنا راوستا نو جوابواله وسوکني ښه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله با پخپلې جواب ورکې او الله هو چل چ لله الواحد القهار نن راز باد شاهيد اعزاز تا چې واحد دې بلا ولد دے بلا شریک دې قحار غالب دے پارچا بانده اليوم تجزا کل نفسی مما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب تخویر دے او په جزا و سزا مخیویر علیمان دیل ملک اليوم از دادا گی بادشاہ تصرف اللہ بیانیم 아가نا جزا او سزا بور کي نو جزا تعلق چ دينو مؤمنانو سره وي او د سزا تعلق چ دينو کافرانو سره وي الله وو فرمای ال يومن رز تجزا بدلوا ملاوي ديشي کلو نفس هر نفس تام نگته او که بد ده دنداره دیو او بی دین دی بی ماک کسب او کسب عام دی هم کسب یې خیر کړي دي او کسب شر کړي دي لا ظلم اليوم نشته د ظلم نن ورځ نشته د زیاته ان الله سریو الحساب لا ظلم اليوم ظلم نشته پس پسګي په حساب کې به ظلم نه اډا غارنګي په اعمال کې به ظلم نه ان الله اسر الحساب بهشك الله ډېر زره حساب کوم کې دي دسترګې پره باندې وخت لګي کړه لیکن د الله په حساب باندې وخت نشي لګي دي د <دفع> بنیاد الله یو د کې فرما و امرناله واحد ده ق بل, بل بصر زمونږ معامله خ داس ده لکه دستر غ او بل دې الله فرما و خلکو کوم ولا ماکم الله که نفسې په یو نفس پیدا کولو ماندې به سر وخت لږي الله ستاسو پیدااک او ستاسو دوباره د قبولون را وختل. حسابو کتاب تاسو راغل پدیم دومره واخ لګي بیا امام قرطبی رحمه الله احکام القرآن کې ابن عباس څخه نقل کړي فرمایي چې نصف النحات اوربان حسابو کتابو شي جنتيان به جنت تلل شي جاننميان به جاننم تلل شي و انذرهم يوم العزف تزل قلوب لدالحناجر دام تخفيف دې په ذکر د احوال يا رب ااو سنور احوال الله ذکر کې د قیامت او هر حال چې دې مستقل دې hebat نه ډټه هر حال مستقل دې تخفيف نه ډټه ولما نهي الله فرمای یوم العظفه یوم العظفه راتن کی آفت اصل کی ازفہ و کی یا آفت تا چغن نزد وی ادرم دیم حال دے اذن قل اذن قلوبو لدل حناجرن کلا چاغت رنا رزراشی نو د انسان ظلم به زی شي کا یو دم بس له ودان گیم او مرګې مونخلي الله فرمایله الذل حناجر درم حال الله ذکر کوي کاظمين هر انسان به د غم نډ کوي یو غم با غم جن کړې ده او د نجات په طلب کې ما چماته نجات ملوشي ا حال تفصیلی دیخم مالز والیمنا من حمیم ولا شفین یطام بنی غنی برس تا قیامت د مددو تو کی نو الله دنیا کې مونږ یې ریخا کدی hebat نا کې رز نو یې ریګن اغه ایمان داران یې قرآن باندې څو مصالات پابند شې الله فرمایو وانذرهم او يروا ذا كافرن يوم الازفتي درزه د نزدې آفتنه ازن القلوب هذل حناجر خلب چوي زونه لدل حناجر د مرای برنه طرف کې حناجر جمع ده حن جراتون ده صورتی احزاب کی ما تاوستویلو چیزر با دا اخپل زین او دنگی او برا طولات شمرائی کبان خلی دام حقیقت ما نحمل لیخم او صورتی احزاب کی ما تاوستویلو چاگک کنایا وان زکاہ دو دنیا سختی دمرا سختنی کزر بیزیش د آخر سختی ډیره سخته ده دا. حقیقتن داسې به چې زل به ب شي حدانې کوح او الرحان معنا کېناجرې په بحث د اعراب کې ع قلو مرتتون لناې ونه به اوچت شي د م بر طرف ته به اورسږي. ڈک بید غمنا مالی مال ظالمین من حمیمیون و لا شفید یطوام نبوی مشرکان و دفاریم ظالمین نمراد مشرکان دی من حمیم و شفید مخلص ملگره چاگر حمیم ویلے گی, گی دوست عقل د دوست د نجات د پاري سر بي لیکم عقل ملګري د نجات د پاري خپل وينه توي ناغت حميم مليکي ښا ګرم ملګري مخلص ملګري ن الله فرمای مالز والمنه من حميم سورت المعارج تاسو ګورئ سورت المعارج تبارک اللذی سی پارا غالبا ایت نمبر 10ویں سورۃ ماری نمبر 10 29واں پارا اللہ فرمائی ولا یسأل حمیم حمیمان او تپوس باندې شي ګولې پرز د قیامت ګرم ملګری د ګرم ملګری لپاره گیم مخلص ملګریبان د مخلص ملګری تپوس پرز د قیامت نشي ګولې نو ګوره دواړو طرفونو ته اخلاص دی خان دواړه ملګری مخلص دي خو د دنیا په کارونو کې مخلصو ملګرتیا د دین نه د دنیا وانه نو دلتا اللہ فرمائی سورة مومن کی آیت نمر انیس کی مالی من حمیمن نبوی مشرکان و دپاری من حمیمن گرم ملگرائیم ولا شفیعن و نسفارشیم نو ظالمین نمراد ما مشرکان کلخن نو شفیعن سفارش دم مشرک مراد دی په نفی نبي چل د سفارش کې نو دا سفارش د کافر او د مشرک سفارش مراد دی د دې تعلق چې او سات المؤمنین سره نه دی نفرمان مؤمنانو سره داو سفارش به وی پر از د قیامت ولا شفیع نو سفارش یو توام چې دا خبره و شي یا لمخائنۃ الاعجن وما تخفي الصدور دا اوس تخویف دے کافرانو ته د کافرو او اعمال اگر چي پټ دي پټ اعمال دي چاګی تلیکي خیانت دستور گو زکه کافر چي پسترغو خیانت کړي وي الله په دې خیانت دستور کو خبردار دیخا او د دینه له بل پټ عمل لې چا وی ته لیکي وا ما تخفي الصدور زل کی چکه ما خبره پټوا سينو کی چکه ما خبره د کافر پټوا الله پاګيوم عمل عالم دی خان الله پاګيوم خبردار دی لہذا ما کی چویل اليوم تجزا كل نفس نو پورا بدل چې ملایې دې شي پورا بدل دا پدی چې الله علم دے پا حر سبان دے پا پوٹو خبردار دے پا کارا گناہونم خبردار دے یا علمو پی جنی اللہ خائنة الاعیونی خیانتگر دسترگو دا خائنة چې چه دے دی تحلیقی گی زافت دے صفت موسوف تا یومننده نو په دې صورت کې بیا خائنتن چې د ان اسم فاعل لیکه وزن ده ادبه می استعمال ده چې خائنتن مصدر ده په معنا د خیانت د معنا ده چې خیانت دستور او یا خیانت که اون کې پستر کو د وړاند باندې کې دی شي مراد د دی نه چې دی نو غړه دو نظر په دوه قیسمه دی یو قسم نظر دی, چا غیر دی غیر اختیاري طور سره دی غیر اختیاري طور سره نظر اوولږې د نص او لږ لغې ته د خیانت نظر نه ل کېږي نظر چې دی غیر اختیاري دی دغې مواخه شته دی دویم نظر مراد دی دویم نظر. ځای اختیاري نظر دی د غادیز کې راضی چاته پوسو کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د نظر متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل فانن لک الاولا و لیست لک الاخران دا نظر چې کوم غیر اختیاري دا تعالی رواو لیکن دویم نظر چې اختیاري دی دا ګوره نه روا دی دا بیا په خیانت دستور کو کې راضی خان وما تخفی صدور دسترگو د خیانت نرستو پس لگی چکم خیالات رازیم چاہیتا قلبی خیالات پہ لے کی گی او داگی تذکرہ دخوا خبردار دی وما تخفیم یعلم ما تخفیم الله پی جنیا خیالات چپٹے سنین زلو critics کوم خیالات د زناو رازي یادو ګنا رازي الله په اغیم خبردار دي والله يقضي بالحق والذين يدعون من دوني لا يقضون بشيء الله هو السميع البصير مخنيات کوم باندې دلیل عقلیو بل دلیل عقلی دی د دې دواړو ترایونو تعلق چیندنو هغه داوی سره دی دا داوسو عبد الله مخلصین لله الدین دا داو دا دابل درې نکلی شو په نفي د شرک فی الدعاء باندې الله یکذی پرقیب الحق په حق سلام ایقزی یو مانتا چې الله فیصله کوي حرف اسلام مراد دم اف اسلام چګې نه یوهی حقانیت موجود وي بارانو نو ور اسلام زمکه پیدا کول اسمانه پیدا کول انسانان پیدا کول مخلوقات پیدا دا ټولي فیصلی اسلام مراد دي چې دا الله پخپل کي چاته وړ کړي نه دي يمانه ده او دویم که د صورت داوی سره لګای چونګي داوته صورت دارا روانه نه دا چې د الله نه غواړي فدو الله مخلصین له دین غیر الله نه غواړي لږه ځي په معنی ته پورا کول او دو جناول کې ماده غوښنه الله حاجات پوره کوي او په حق پوره کوي سب حاجات باندې خبردار دي له دا الله نا خپل حاجات واړې بلچا نه مغواړې خپل چا نه غواړي نو ظلم دی او کو پزان مانه لوی ذات چې هغه باران ورې استا په حالاتو خبردار دی مشکل کشا دی حاجت روا دي اغه تبریدي او یو عاجز بهوسه بے بس مابود دي اغه نه غواړي وله ظلم کوي والذين يدعون من, من دونه او هغه ما بوذان چې دوی تر مدد شوی ميندونه ما سیادت الله نه لا يقذون بشيء یو مانا دا وک تهيز فیصله نش کولی به مانا لا يقذون ان شي کولی کوله بشين اس حاجت دخل کوم نره حاجت نمشي برو کوله خان تله یو قطر دو مو در کولې سنت رات کې متاسو وای الله دې کې فرمایي کباسته کې فہی ال맘 لیمن غفاه و ما هو ببالی الله ایمان لاچ بل چا رمضان شوې داګه مثال دا ده لکه تاسو نو غوت کړو دی او تهګه ابو تفریات کې چا وو تهګه نو اې وو تهګه خبردار دې پدې چي وبخ یو جماعت شي دې نستاب فرياد پور دے او نستا داخلي ته راتلې شي چين پستا تند ختمه حاجت پوره کی الله ای دا مثال ما نه الوان بل چاره د وغخته دے ان الله هو سميع عليم بشك الله يريدون کې نه بغیر د اسبابو لدون کې نه بغیر د اسبابو دا سمیع بصیر د دا, دا اللہ صفات تیخا او دا دا متشابہاتو نو دی دا دا سمیع دل چکی گی پو گونو کی گی. او قتل چکی گی نو پسترگو کی گی اللہ دا گونو ناو دسترگو نا پاک تی او لم یسیرو فی الارضی فینظرو کی فکانا آقبت اللذین کانو من قبلہم تخفیف دنیاوی په دواياتونکي او اولم يسير په مان دا اولم يسافر دي آیا سفر نو کې دا مجرمان په دنیا کې وګرځي انجام وګړي د مخکنو قومونو دغنهونو په ځمانه داغو انجام سو چې عبرت واخلي ایا نګر زیاده مکه والا فل ارض پس مکه کې فینزور او چي ګورې چې څنګه شوب د انجام د پوخانو کان واشد منهم قوتاو اثارن فل ارض دفت وهم کې چې کې دې ش کمزوري بو نانا الله فرمای وو سخ منهم د مکیوالو نا قوت بدن طاقت مراد دې what even do you see we khan le le tanawi adumra le le tanawi je da hu sirf do gutu lamai chi wa aga nam sa wa jikum insaan de da dumra نخو وطن کې بدني طاقت مراد دی ور بسی و آثارن مالی طاقت ډیر نخو والا ماندا چې مالی دوم رضياتو چې زه په زنه خې جوړې کړې وي نخو نه مراد چي دې کورونه دی دا هم زه په زه دمانه ټپلېو سم دوم رماله لګولم ايات کو قوتن واثارن داغه د دانو ته حاتبن نعمان باردن د قبلي نه دي دغه قوتن اشد سر لغي لیکن آسانن چې دا شد نه لغي دا آثارن مخ کې اکثر چې دا محضوف محذوف دي ښه عبارت دا سولغه کانوهم اشد منهم قوه و اكثر اثارا ديرنو خوالو فلارضی پسمو کې کې فا اخذهم الله بذنوبهم ونیون الله په سبب د ګناهونو و ما کاننهم من الله من واق دا میو accident دا کان د پاره سم دی امو اخر شو نو دوداره ده الله ترف طرف نامی سوق بچکه اونکه واکن چې تا بځ کیا ستای حفاظت وکي ذالک بینا ان کان اتا تیم رسولهم مل دام دمدف د وهنده چې کیدې شی رسولان بنور اغلی او تو د عادت توحید نو شوی نلاد د دې اعترااد جواب کې فرم ځکه دا عذاب په سم ددي چې راغلی دو ته رسان بل بهاتېوااض دلو اووایر نو مجزات وا حدې را وړی ففرو فاخه هم الله مخېو فاخه همم الله بزنو ندل تک الله و زاحت کی چې دا غو ګنا چې نه کوفر غا دا کوفر چې ده خطرناک ګنا ده خطرناک جرم ده فکفروا انکار یو کو در رسولانو نو نیول علم انه قبی بیشک الله قوت والے ایسا خذاب ور کوم وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينِ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَالُونَ فَقَالُوا سَحِرُونَ كَذَّابُونَ تَخْوِی فِي دُنْيَوِي بَانْدِئِمْ اللہ واقع دو موسیٰ علیہ السلام زکر کیا د فرعونیان وخم ادا با تفسیلی واقعی نمبر چیتالیس پوری بچلی کی نو د آیات کله موصالح اسلام د رسالت تذکره کین بیا ور پس آیات ک د مرسل الہیم بیان ده ا مخ کې ویلو چې یشد منهم قوتن 10 دقیقو وضاحت ته خان جلل فرمایل آیات د مکه والا او دنیا کې نه ګرځي چسترګي کولا و شيریر طاقت تر قومونو راغليو رسولانو نه فرمانه کي دي وي الله په عذاب کې گرفتار کړو الله دلته کديري قوتونو ذکر کړي فرعون واهمانه او قارونه دري قوتونه یو قوت ته چاغي ته قوت د بادشاہي ولګي فرون بادشاہو دو قوت دی چاې قوت د زارارت ویللی کېږي محمان قوزن د سامان دی چې دی نو وزیر وخه دریم کوت دی چاې ته سرمایه داری ویللی کېږي لوی کارونولو سرمایه جمع کړی مالې جمع کړی دا درې واړه قووتونه دوه په کار نهنش لخه وَلَا قَدْرَ سَنْلَا او یقیناً لے گلے مُوسَى عَلَيْهِ سَنَام بِا آیاتِ نَام مُرَاد دینا موجزات تھی سورة بنی اسرائیل آیت نمبر ایک سو ایک کی اللہ ارتنہ موجزی بھی لیوی خوا او تفصیل داگی چی دینو سورة عراف کی دیویا وَسُلْطَانِ مُّبِينَ وَبَدْرِ الْقَارَ سَرَامِ مختلف اقوال لی پا دے که بعض علماء لی چې جی سلطان مبین نا مراد حمساد آدو موسیٰ السلام نو دیتا بیاوی لے که تخصیص بعد تعمیم تکا بھی آیاتنا کی تعمیمو نو سلطان مبین کی تخصیص شو. بادت تامیم. دا شت تخصیص بعده تامین اوی مه احتمال ده چ سلطانی مبین نو مراد چ ده رعب ده او hebat ته د موسی علی سلام چې فرعون باوجود د دې چې بادشاهو هغې موسی علی سلام لین دین نه کهم ځکه یې ریده تې کنه موسی علی سلام نه وجو دیر دیرش کاله دی فرعون په کور کې تیرګړې وو او د مې ځان نه خبردارو خو بیا هم کتل نکه او د یو موسی عليه السلام د پاره سوربني اسرائیل فرعون و وجل لیکن مقصد کې کامیاب نشو ها الله پر بری دی و رفيع درجات ذوالعرش اصل مقصد دا چې د موسی علی السلام درجه الله او فرعون افرون الله لاندې کو اله فرعون وحامان وقارون فقالوا ساحر كذاب مخک بیان د ارسالو دلته کې اوس بیان د مرسل اليهم دی چې چا تلګل شي الله درینو مون اخلي اوجه ده تخصیص داده چهیم عام طور سره هر دور کې ده حق مخالفت که ان کی چهیم آگه ده غدری طبقی مخالفت کهیم وزیران مخالفت کهیم سرمایه دار خلقم مخالفت که نمسه بام ده ترتیب دی ده حق مخالفت که ان کی بادشان علماء جیلونو تبوزین ازیت نور لور کین سمرا علماء دیوبند جیلونو کیدی او خصوصا زمون دیشات سمرا علماء جیلونو کیدی دانه حق حقیقت تکنه ازمو دیشات سمرا علماء شهیدان شنه ظلمونه پکلی دین بدنونو کیور لسوری کړي وی ډرل ماشینانو سره پکې سوری کړي وی چی دا اولا شنب یا منکتین اشلا آدویم نمبر دشمنی که انکی چیدی آگا وزیران دی اللہ ورپسی حامان ذکر کم آدویم نمبر دشمنی که انکی چیدی انو آگا سرمایہ دار خلق دیم دنیا دار خلک الہ فرعون و حامانان دا متعلق دے ارسل ناصرہ ولقد ارسلنا موسى الى فرعون فرعون تمږ لګل هغه چې بادشاه دي خو بیا هم هدايت کې موسى عليه السلام ته محتاج دي خان ده دهريو د الله د وجود منکر و خان امام رازي رحم الله له کې کانن فرعون منت دهريه تي دریم چې د روحامانو ده کافرو الله منه دریم نمبر کے قارونو نو قارون ظاهر کی مسلمانو لیکن باطن کی چھدے حامانیو باطن کی فرعونیو فقالو دیدریوالو اوین پا دیدریوالو کی چکم فرعونو اور حامان دے دو بسرگن موسیٰ علیہ السلام تیچ دے ساہر دے و قذاب دے لیکن قارون بظاہر نو شوئے دے خواں قارون به باتنن وی ځکه نو موسی علی السلام د ترز ویو روایت کې راځي چې دا تورات حافظ موخه تورات یم یاد کړو لیکن صرف په هیڅ نه کیږي اصل ش علم د اسماني کتاب دی فقانو د دی دیوانو وی ساحر هو ساحر چې موسی جادوګر دی ا دایورتو ویده معجزو کو جهان زګاغه سره معجزې او کذابون ډیر دروځندې په داو د توحید کیم چې دیوی الله یو دی فلما جاءهم بالحق من الدين قالوا ابنا الذين امنوا ما هم واستحيوا نساء واستحيوا نساءهم دا اوس د ومن سو به الله ذکر د حق خلاف ادیت الهکی کی, کی فراونی منصوبی رومانه منصوبا وقت نو ابدال الذین منو د مؤمنانو زامن وجنه او شرم دا و دغusta بے بسی دا دغusta کمزوری دا چې زور د وړو نو باسي مشمانو جرم کړي دی دا بهر دور کې دا ویخه چې راته تلاس نه رسېږي نو زور ډولونه وباس موسی عليه السلام سره مقابله وکړن میدان ترشه فلما جاءهم بالحقين کلا چې د دروان ته حق راغې فرعون حامان او قرون او دومات حق نه مراد چې موسی عليه السلام دی من اند نه نظاموند طرفنهم قانونو دوه یوکت ورو منه الزی نامونو دا نوم فرعونی ده نو اوکتو نام نه او هو جنظام ده کسانو چیمانه راوړې ده هم. ما هو دسر واستحى نساءهم او حیا واخلیدو د زنانو زامن چې توج نه نو ماشوم بچی تحقیق به کوي ته کنه چې کوم زنانه حامل اده چا په خېره بچی ده د ریکارد په جمع کوی نو په دې ریکارد جمع کولو کې چې ده واستحى ساهم بحیا که زنانه ده بانی اسرائیلون نو کما شمان بچی دي نو داغو و جلوم ظلم ده او داغو زنانه بحیا کول دام ظلم ده ویستا اللہ سزیزی کمزوری زیت رسی چرته طاقتور زیت اللہ نڈی دا دلیل ده با دی خبره چې فیران کمزور و خان کمزوری زیمانی حملکن او بیا دفه د فساد د پارې پخ د فساد کوي فاد خو په فصاد نه خ دوږي. او بیا ماته چې وخونیسه هم ګندای پر دی د دو, دو زنان ماه دا چې دا زنناانه بچی راړي نو کومون تارته د بنی اسرائیل ضر شو شارار به نور بچی راړی که نهسه کمې بنی؟ په دا غوڼیاد ودا ژوند دی پرېږده مظهري لیکم چې فرعون قتل د ابناو د بنی اسرائیل چې کړيونو دزله کړي یو قبل النبوت د مقصد په اړه چې موسی علی السلام پیدا نشي تاسو ګوره سورته بقره سورته بقره رمانه 12 آلیبان آیت نمبر انچاس بھئی یزبیحون آبناکم ویستحیون نساکم وعیز نجیناکم من آل فرعون یسومونکم او کلاچی نجات درکم انتاصل ایبنی اسرائیلوم منلی فرونونه د فرونیانو نه یسومونه کوم چې رې تا د سوه ذا ب د ذاوغبد ذا ی ذ ونه په د جواب نه دی را وړی یونه چې ذ کول و ابنااکم ماشومان ب چې ستاسو ستخیونه ن س کومژوندی پرې خی جن نه نو نسانه مراد چې دې جنہ کوي دي او دې ته چې زنانه وی دي پاتې بار د ما یوکونو زګه دا هو مقصد چې دې پجن کو کې نو بلکې دا هو مقصد چې دې زنانه وکيو نو دی ما شومان وبچو ته هم د زنانو په نظر کې تل کوم دا د بنی اسرائیلو ضرورت شي دو بیا نور بچی چیرې ری په دا غوچنه نساکو می وَفِي ذَالِكُمْ بَلَا أَمِّن رَبُّكُمْ أَزْوِيمُ نُدَامًا سُبَان دَبَنِي إسْرَائِيلُ وَدِزَامَنُ وَدَزَبَكُولُ وَجِوَادَا قَبْلِ النَّبُوَتْوَخَ او دبعه من سُبَة جِوَانُ وَأَغَبَادَ النَّبُوَتْوَخَ سورة عراف 127 قال ملعو سيبارنا هم سيبارا قال سنقطلوا ابناهم ونستحيي نساهم فرانوبي زرده قتل بكم زوز آمن دادوم ونستحيي نساهم ننسا باخبال نو نا صاحب مان د بی حیا کولو چې بی حیا وکم زه د تاګې ضمانه منم دی د دو ریکارډ به مشي پور دفترونو کې چې دا حاملی دی وکاله یي بچي کېږي نو شرطه ورسی نو نا صاحب د بی حیا کولو نو نساب خپل مانه دی زلاله مراد دي دا چې ونستحید مان ژوند پرې خو دو نو ان حساب بیا په معنا نه نه دي بلکې ان حساب معنا دا جنو کو دي ما شومانی بچای ځکه دغونا فرعون تاسو نقصان نوخه د آسمانی کتابون کې دا خبره لیکل وا د خوب دا خبره چې ده خطا دا ګوري چې خوب کتلې خوب د مراقبي ني بلکه اسمانی کتابونو کې صحیفو کې دا خبره را روانه و چې د فرعون حکومت په کې پیو پیغمبر سره دا په دو طریقو باندې د قتل پروګرامو چې فرعون جو کړو یو د نبوت ملاوي نمخ کې چې د مقصد د پاره چې موسا پیدا نشي دویم دنبوت ملائے دو نروس تو دی مقصد دا باری چی موسیٰ منی سو کیمان رانڈی ویمخی ذلق و ظلم کی خطاشی خو پیدا شو ہے تید اللہ تقدیر بدلائی اوز با ہم پو موسیٰ منی خلق کیمان رانڈی کھا وما کیدو الكافرین اللہ فی ظلال دا جواب د دسوال مقدر ایا دې منسوبو فرعون را څه پیدا ورکلا الله وینا انه مكرنا د کافرانو الافي فلال المغرب برباده کی وکاله فرعون زرونی اقتل موسی وليد ربا ده حق نه دمو منسوبان فرونی چاګه دې نکي قتل د موسی عليه السلام فراعون یریزه خان موسی وجل نه شو اوه فیران ضرونی ما پریک دایم اته چا ته للی بغیرت سړی چی نو هغه ټیټه لاس کی خان دا سې ډیره ضرونی ما پریکته یقتل موسی جواب امر دی چې وژن موسی مختلف توجيهات مفسرین نقل کړي او مننه توجيه ما علی المتنزیل کی لکې ما یې بغوی 516 هجری کې د وفات ته اغه لیکې چې بازي درباریانو بازو قیطیانو فرعون منه کړو چې ګوره موسیونو وجني کتاوه جو خلق بوي چګوره ویو چې ځکه چې فرعون موسی علیه السلام سره په دلایل مقابله نشله کولای نه د دلایلو ته مقابله نه عاجز شوینه ودي وجو سمجدار خلکو فرعون باندې کړو یو توجیه ده دویمو اما توجیه امامي بيزاوي رحم الله لکيم 685 هجري کې د وفات ته ځي ضرورت له موسی دا خبره چې فرعون کړي دا مندا چې ډوله ضابطې ښام قنن فرعون تپه توا چې د سره مقابله نشم کولې نه وجلې شم دا چې ډوله ضابطې یاری یاريته د موسی عليه السلام د لخت نه ابلہ توجيبات مفسرین لیکن چې منه کون کې چېونه حضرت آسیه وا رضی الله عنها دغه سوره قصص ایت نمبر 9 کې تیرش لګا بلې ومن تاسو نه يرشل ال د کې ویني چې لا تقتلوا اسائن فانا نتخذه ولدام مې وجنا دمشق به چړل خوبصورته لګي درس تر کې څومره خوبصورته نرم لاسونه دي خوبصورته بچې دي مي وژنا سوره مريم کې الله فرمایي اي موسا ستا چهره ما دا سي پيدا کړې چې چا مدر ته قتل هغه و پتا ما نه مې ان کېدو عليك محبتا مني هر طرف نه مي نا مينوا محبت وليدع ربام فریاد دیو که دی ته رب دا لویا بحادری دو فیرون دخان اللہ اکبر امام رازی رای نوحل لادا سی آیت دونا و جملے را جمعو کئی او صورت یونس کے فرمائی کانا فیرون من الدہریتی چی فیرون دہریو دا اللہ دو وجود منکرو دا ولید عرب بچ دین دام بادشاہ خیل دوم د دا بادشاہن خبري دي خان بادشاہن ماننده کوڅوغه موګي چې فروند خیرونوم نه يريږي وینا ناز خیرونوم نه يريګم بلکې وليت و ربان د دې رب ته فريادو کې مطلب دا چې ماته دي خيري و کې اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد دوم شاهي خبره او داس په بياني د قتل جماوي قتل موسى موسا وجنم نلول منې وجه دایو بدل دينكم ستاو دين کي فساد پیدا کړ دغه دین دا خبره مخ کې کړه خان دا ګام تر سره خلنه چې د دین باندې غیرت کوي کنه اگر چه باطل دین وي اودیم دا او او ان یذھرا فیل ارض الفساد قربکی په مصر کې فساد ان یخافو یقینا ذیریګ من یبدل دینکم چې بدل مکی داموسه اساس د دین ن دین بدلول فساد د کنه تفسیری قاسمی لیکیم چه ایوب دردین اکم نمراد چه دیا ما انتم علیه من عبادت الاسنام چه کم دین ما نتاس ہوئی چاکت بوتانو عبادت تی وقال موسیٰ اینی وست بی ربی من کل متکبر اللہ منو بی هم الحساب توکل دو موسیٰ السلام او داغی اختیاج بیانی گی الى اللہم او دې صورت کې چې موږ هغه مسله څه بیانو فضل الله مخلصین له الدين نبيا ته د دې د عملی نمونه لخم موسی السلام الله عليه خالص کې اغلا بلنه او د الله په ناغ وړي اچون کې فرعون ویلو چې والید او ربہ نو ځ موسی السلام رب لي وقال موسى و موسى السلام یقینا ز پناغوالم بربې په مدد درا بخپل وران به کومه په مدد درا وساسو نو موسى السلام دای دی نه په خیرو کومه دعوت درا ورکه چې تاسو رب چې دغه ځما مشکل کوشا دی زم ماجت روا دی من كل متكبر لا يؤمنوا بيوم الحساب ده هر تقبر كونك لا يؤمنوا چه داغي ايمان دشته ده حساب ندو قباحتون اللا فرعون ذكرق لخم يو قباحت ده متكبرين تقبر كونك ده او لا يؤمنوا بيوم الحساب ایمان نه شته پر از د حساب او د دیم صفات چدې دی قباحت چدې لا يؤمنو چونګې دا داسې صفات ده کچر دا د ایمان مې په یوم الحساب باندې نو دې بده تکفر نه من نه کړو دې ظلم نه من نه کړو او بدوخت ایمان نه لري وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ من آلِ فِرَوْنَ يَقْتُمُوا ایمَانِهُ وَتَقْتُلُونَ رَجُلًا يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ بیانی کی دعوت د دا رجل مومن او دعب چلی کی تر نمبر چھتا لیس پوری خل او مخنی سره سر روض واضح ہے ج موسى نے سلام موین یوسو برب رب و ربکم ز پنا غوالم اللہ اسباب تو پنا پیدا کر کھا اللہ رجل مومن پیدا کر ال تمام مفسرین لکھی چ داولیہ حد فرعون کھا فرعون پسی تے تو کرسی بس فرعون تبا کی او دے فرعون پر زمان بادشاہ الله دا سد عمر او انسان ته الهام وکه الله غه ملګر ایک تو موسی علی السلام په دغه بنیاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د واګان وختې یا له عمره نو یو مسلمان کې یو ابو جهل له او د عمر بن الخطاب دې زکه د اډوانو سرداران نو الله رجل مؤمن نبي کریم صلی الله علیه و سلم او عمر ابن خطاب ورک اودم دا چې الله رجل المؤمن او بکر صدیق ورک اکرستو حدیث را روان دی او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ازہر ایمان علی سے فرمایلو رضی الله تعالی عنہ چې زمونږ رجل المؤمن چې موسی علیہ السلام رجل مومن نه بهترو ولذكى اخبارك يقتموا ايمانهو اعظم رجل مومن چې دینو اظهار ايمانو ايمان حقاره کړو دا په هغه وخت چې كلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ کو او دې کې او کافر راغل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخفی کو باز روان ته کرا دي عقبه بنیا بي موعيد راغله دا دا بو خاص ملګره او د اسلامم راوړو کلیمه ویناو خو بیا مرتد شه نبي صلى الله عليه وسلم يحبكم دغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی راغې ف اخذ بمن كه به ودفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اتقنون رجل انه يقول ربي الله رب مين ابي معيد لريو ورزق امی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الطرف تک و بیدہ الفاظ وی تکترون رجلن یا قول ربی اللہ اے خلق تاسودا سی سڑے وجنے چاگئے وی زمان رب اللہ دے و دا دادا سنگین جرم دے چی تاسودا دے وقال رجل مومن من آل فراون یکتمو ایمانه ہو یو ناری نام نمیوانا گستا خوا او بره نمون آغستیو فرعونا و حامانا و قارونا نمون ازکا آغستیو چاوکی رجولیت نو اوکی رجولیت نو خوا دیوست رجول لی پنم سا خپل کمال جو انده کم دفرعوان نم جو انده هر سرب اعلانت لګي حامان او قارون نمونه ژوند دي الله تعالی ته ګنوونه نه غست بلکې صرف رجل او وی رجل سوره یاسین تاسو ګورئ سوره یاسین یويشته مسيب ارا بيل کول او اشتمانه دا سورة یاسین دو اشتمانه باره بالکل آخر ویا من اقص المدينة رجلون يسعام دلتهم گرر رجلو بخوا حبیب نجار مراد دماغ کی ست تفسيری بین کرده راغه یوتن من د خار دې طرفنا یا سامنده وخلې قال يا قوم التبع المرسلين نظر دې موږ نه هغهسته رجل او رجل سړی ټوب دې تل کېږي چې دوم حق پراس ملګرتیا وکي او بیا دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلل زما نبی څنګه الله موسی عليه السلام له ملګری ور کړو دا سبا اللہ تعالو ملگری او دا دعوت دا رجل مومن چی دینو دا مشتمل دے پسلور و مکالمو باند اوڑن بنائی مکالم آیت نمر اونت تیس پوری بھئی دیکھ او بیانی گی دعوت پدری اتری کو وقالا رجلن یو نارنا مومنن چی مومنون من آل فرانا د کورانه د فرعان نو خا او بیارو سلمه چی یا قومی لکم الملک اليومه ایزما قومه ندام درانت گی چه قبطی و خا قبطی ایمائی مقاتل رحمه اللہ ایمائی صدی فرمائیم چه قبطی و دا فرعان او باز وی چې اسرائیلو اکناول کوله صح د حاجی قبطیو زګه کچرتې اسرائیلو او فرعون مېودم وجلېو زکه اسرایلل فرعون مهلت نور کو دله مهلت ورکړه مینه علی فرعون د قرانه د فرون یم تو مو چې پټاوې ایمان هو خپل ایمان ایمان پټول کو دی او افاسرین لګی چې مراد دې نه حفاظت ته خام حفاظت کو داخ ایمان ایمان امام قرطبی رحم الله فرمایي چې په وخت ضرورت ایمان پټون دې ایمان اظهار نکل دا جایز دي لیکن قلبی اعتقاد گوری ضروری دی لیکن اللہ من اکرحوا قلبو مطمئنم بالایمان اکراہ پر اوشوا اوزلے مطمئن بالایمان وو نو دے دے کتمانو کی ایمان دی پٹ کی دا جائز عمل دی بخاری کی روایت تیم اوڑو منیجل کی صفحہ چار مازر چکم کتاب دیتا اگر بلکل آخیری کر خدا تو بخاری رمان ایجل امام بخاری رحمہ اللہ مستقل باب تڑی باب و قصت اسلامی عبی ذر پائے کتابو ذر اگر الله رضی اللہ اسلام بیانی نو کلیچ کلیمو ویلا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارتو فرمائن یا آبازر اپتم حاضر امرہ دا کلیمه پتا کخم وضاعت مگو ده دی آور جائی لابلا دیک اقبل کلی دلار شا او بیا فائزا بلغا که ظهورونا فا اقبل کل چیزمون کالبا شوانو بیا راشه ناغو ازداز کوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاللہ دا سی ملگری ور گلیو چاو اظہار کلی دیخوا بار را گئے کلمہ ویلام اون نه خرق ځان ته متوجي کوم یا ابیا وی تشهد والله الا اله الا الله اشهد محمد رسول الله پس کافر پر اپن شو وی وکھو وی ټکاو 10 وی ټکاو جسمه کیسره اومخ دیکھیا عباس را گئے عالم بردار لا مسلمان شوی نوخه د تا کټه شو داسي چې کتل دا خو ابو زر ده او به فرم کوم تو وي ته تاسو پیږ نه دي ته هڅه فرق کم نی دي تاسو د دو دوپ لا ربان زای زانه دشمنی ګورای نو ګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او تو فرمایل اکتم الامرام دا مؤمنه پټه کا دا کلیم پټه لا اظهار مکو لیکن د محمد ملګری چي دي هغه پعظمت م نه عمل کئ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه او یو ناری نام چې مؤمنو د قرانه دې فرعون نه يکتمو چې حفاظت وکاو داخبل ایمان دا معلومه ده چې په وخت د ضرورت د ایمان د حفاظت د پاره کټمان جائز ده خان ابیام تفسیر المزهری کې لیکک آیت سناو الله پانی پت رحمਹੁلله چې ابتدائی طریقته د شانته پکار ده خان چې انو خپل د جماعت اظهار مکو کنه رفت نه رفت خبره چلاوه چلاوه چې ملګری پیداش نو بیا خپل جندخ کاراک بیا وضاحت وکي چې زما تعلق دوی بندیانو سره ده او په دوی بندیانو کې زما تعلق شاعت توحید او سنت سره ده ته کوم مسله وسط چلي دي کنه او کاول سره کوم وضاحت وکي چې زما تعلق شاعت سره ده بیا و دي پرېک دي نه غره بیا وي چې دا ته ځلې دي او دادي دا فتوی کې که واي او دې فتوه زما پروا نه شتي امام جساس رحمه الله روس تاسو ته یو ځای کې به وینم ان شاء الله اغه مانو فتوا لګېدلې د معتزلي دي هو دا فتوا چا لا ګولې ما امام قرطبي رحمه الله قام القران کې امام جساس ته معتزلي ویل چې د معتزلي ځاوي قبر نه مني روس حواله پیش حوالہ بیا او بیا احکام القران کې امام جساس په خپل لېګي آیات رس الاروان دے انا رو یو رزونا لیها غدوم وعشی آیت نمبر د ددی آیت کریمہ با تفسیر کې امام جساس پخبر لی کی یو رزونا قبل القیامت تدلو علی عذاب القبر دلالت کی په عذاب قبر ماندی و خلق دا خبره خورا چې چدی عذاب قبر نماری علانکہ اگا خبر تفسیر کی لی کلو چدلو علی عذاب القبر دلالت هپتداي طريقې ته غشانتې په کار راځي چې وضاحت وکم دي مقصد دا باره چې خلکو کې نفرت پیدا نشي او بیا کې چرتا حالاتو <سؤال> درست کېدل ملګري پیدا کېدل نبي به اظهار کوي بیا به سگه اظهار وکي وضاحت به د قرآني طریقې سره ګرغان بوي چې ومن احسن قولا من داعي الله وا واعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال انني من المسلمين داځ د یو ټمو نه درجه بارشه سرګاندی وی چې تاسو مسلمانانانه نو لہذا په وخت د ضرورت کتمانه ایمان د حفاظت په نیت باندې رخصت ته او اظهار عظمت ته لکه ابوبکر صدیق الله تعالی عنہ رجولي مومن ته پیغمبر صلی الله علیه و آله ایمان ښه راکړې او پټ کړې نه ښه په دغه بنیاد باندې یې فرمایي چې زمونږ رجولي مؤمن چې دا د موسی علیه السلام د رجولي مومن نه به تر ښه ځکه هغه ایمان هو او زمونږ رجولي مؤمن چې ده نو ازهر ایمان هو اتکرو نه راځي یقول ربي الله داما قول دا قالد آیا تاسو وجنه داسې سی سڑه یقولا صفت دا رجلنده چاگه وئی زمارا بلا دیم نو آیا دا جرم دا قتل دی دا جرم دا قتل دی د فیران قانونو گرائم دستاویزاتو لٹوائی نزرسانیو کیای مطالعه و قیزان پوه کئی آید فرعون په قانون کی دالی کلی دی چیو تنوی ربی اللہ نو دے ووجلے کی گی ربی اللہ چی دینو دا جمله مفید دا حصر دخن دکا مبتدا و خبر دوانا معرفی دي دادا سی دا, دا لکه یو تنوی چی صدیقی زیدون دوست چی دینو زید دی ان بل سوک زما دوست نشتی آیا تاسو ورجنه داسه سره چاغه وي زما رب الله دې وقظ یاکم حال واکشه پتہ وجقت یم راوڑ دې وا ویم راوڑ دې او حال نا چی راو دې دې تا بیل بیناتم په مساليد ربي الله باندې دلائلوم پېښ کړی دي توجه توجه دې چوی ربي الا لم په دې د لعلم راوړې دي رحمت الله رحمت الله رحمان الله چې داوته نو دا به دلیل نه دا ده دې چوی ربي الا زم رب الله دې وقته جاءکم بالبينات په دې معنی ته واضح د لعلم راوړې او د لعلې چې راوړې دي نو میر ربکم خو ځاخته نه ستا سو درب در طرف ندیم نبوجینات کی اشارہ معجزات د دخن رجل مومن ورتا معجزات بشکې د مقصد د بارے چې دا بار فرعون یو ریږي وان یکو کاذبن فعلیکذبه وان یکو صالحن یصبکم بعض الذی یعدکم دې تل کې کی کی طریقه احتجاج د بادشاہ مخامق سره احتجاج کی کنا کو احتجاج کې احتیاط وکړم اسنه چونی وله شي نو درې طریقې د احتجاج دي سره د احتیاط نه ولومنه طریقہ و کو کازی وان ک چرته وی دي دروژن ګل نرم لهجه ده د تاسف نپا که خبرم د انصاف نړه که خبرم اویزهار کې داخپل دا اخپل مقصد مقصد یې دا دی چې د وژنې په دې ایمان راړای. په دا وځه مقدم باندې مقدمه کې خاص احتياط ته پکې. وایې کو قاضبان کې دې کې دې دروژن فالې کذب هو. او بعد دروغه په پد باندې. وایې کو ساده کایو سبکم باز الذین ایتکم. دا د یو متریقه د احتياط تام. اډیو متریقه د احتجاج تام. که چرت امی دې رښتینه ځکه یو جانب وګخام غای کنه یا و قاضی وي یا و صادق وي نو که چرتہ قاضی وین وبال پتا سو نشتی که صادق وین وبال پتا سو ده خو ایه کو صادیکن کده وی رښتینه نه اوبر سی تاسو ته چې تاسو ده یې رہی ته یا دو کوم چې تاسو ته یا تاسو روا ده کی او بعض ولذي چې د یاذاب دنیاوی او اخروی دواړه مراد کړي شي ان الله لا يهدي من هو مصرفون عذاب دا درمه طریقه د احتجاج دا ما وقل در رجل مؤمن کا دا خبر هم رجل مؤمن وکړه چې به شکان لا هدايت نه ورګي لا يهدينا مراد معجزي ورګلي لا يهدينا مراد شري دلال ورګليم بشکه الله لار نه کي لار نه کي معجزين ور کي من هو مسرفن قذاب اکاسنا چغت جاوس كون کي دحد نه ډېر تر اوجن وي مانداک چردا موسی عليه السلام مسرف ور قذاب وي دس نو دسر ما معجزين وي دسر ما دلائل نو دسر ما براہین قاطیان نو نو د دلاله موجود کې دل معجزې موجود کې دل دلیل نه په دې خبرات چی موسی مصرف کذاب نه دی یو معنا دانا دوه معنا ان الله الا اهدي دې ته اذ خال الہی ولیکي جواهر القرآن کې لیکي ده پند شیخ رحمه الله اعتراض راغی آیا دې دوه طریقو د احتجاج او د حکمت نه د دوه خبرې چې دې فرعون نه سفادار ګلنه الله فرمائے ان اللہ لا يهدي من هو مصر فن قزاب بے شک اللہ ہدایت نہ کیا غا چاہتا چاہا کیا ان فرعون تھا جاو حد نہ تجاوز کون کی اوردر روح جنوی یا قوم لكم اليوم یا قوم لكم الملك اليوم ظاہرنا فی الارض داست تخفیف دیکھا اوا سرت تزہید مدے. فرونه بادشاہی شی به نه په کارې کې وری زما ستا حکومت د ن غاې په می سرګ فیان سرونه څوک دی چې مد بهک کې زمونګام ګ سران د تهمت نه د بچو د پارې سی غه د متقلیم استعمار له ځانې په کوم شامل ک زګا متکلم داعی دعوت پر کوون کې چکلا په صغیر تکلم سره خطاب کین په صغیر تکلم سره نسیت کین وګ باسرې کنا یاسین کې تیر شو مال یلام الذی ندام اصل مقصد چې د ایمان حفاظت ته خان کوم کېلو یات تم فمن ینصرنا سوگ دے چہ مدد بوو کہ زمونګه امین پاس اللہ دی اللہ دا عذاب نہ کچر تر را ان جانا وی خر ان شکیه راڑا ان جانا اوزان پکوم شامل قال فرعون ما اوريكم الا ما را وما هديكم الى سبيل الرشاد فرون ته اندازو لگی دا چ رجل مومن خټیر باسرہ تقریر شروع کرے داخلا چرتو ته دو طرف ته روان دي دیو جنا چلانږي او وخم مسكين را دنګ نه وکړه ادي د تلویز وی لیکي د فرعون چه فرخوا خو زین ستاسو قال فرعون اومي فرعون ما وريكم زم مشورانه در کوم تاسو مگر هغه مشوره چې ما درکړې د مخ هغه سوا زروني اطل موسى زمان تا رايده يا وريكوم بمانت علم دي چيزنه خبر مگر پا خبري چيز خبر يم قتل ده موسى ده وما هديكم الا سبيل الرشاد انا هم تاسو مگر لار ده कामयाब هي فرعون بدايه دا فرعون بادشاة تحفظ ده كي زد ساسو بادشاة ما ما تبا حفاظت ملاوشه ام كي بادشاة تبا حفاظت ملاوشه نده كاميابي ده رأيه تو ما ده كن حل ده غده چه موسى و جنو وما اهدیکم الله سبيل الرشاد سبيل الرشاد نمراد چه ده قتل ده موسى علیه السلام ده يومانا كاميابي ده غدا كمموسى ووجنو آدم ده جي سبيل الرشاد نمراد زما دين ده زما جي كم دين ده نه ده, ده ده كاميابي دين ده خم ده نه باطل پرستو طريقي جي باطل خبرت دين بي خم وياحسبون انهم يحسنون سنا وين رو الرشد لا يتخذو سبيلا وين رو سبيل, سبيل الغن يتخذو سبيلا دا گمراهی لاری تا دین وی اچه کم سم سم الار داو سم دین ده اینو آگی تا دین نوی ننسا بام باطل پرست پدا کی طرف روان دیکھا یا دور که دو زینانو دا سلسلر روانا وا چه غلامات اجتحادو کی چه سود حلال شد سود حلال شد دا منصوبه سواق کې چلی دا ابیا په علماء باندې تانمو لګو چې علماء اجتهاد نکي هله کې اجتهاد کوي په هغه مسائلو کې چې کوم مسائلو کې نس نشتی د سود په حرمت خو نس راغله ده دا بهادری خو بدریو علماء نشکوله دا خود انګریزان وکړو چې او اجتهادونه وکړو په منصوص مسائلو کې ادینیتاس نشک نو کمشې چې حلال دي هغه علماء حرامو لنی شي چکم شي حرام دین آغا علماء حلالو لنشی وقال اللذی آمن یا قوم انیا خافانے کم مثل یوم الاحزاب دو مکالمت آیت دمر سین تیس پوری دیکھ بیانی کی دری خبری ہر مکالمت کی بدری دری خبری لمن خبره تخویف دو مخبرہ تزہید من الدنیا اردنم خبرات دلی نقلی د یوسف علی السلام نه خان او خیار سمجھدارو خان چې یوسف علی السلام د می سر بادشاہ تیر شو دی او خود رایت د حفاظت کړی دی فرعون تا خو وقال الذین او یاغلو جن مومن امنا چغیمان اور از ما قوم یقینا زهریکم پتا سو باندې مسل یوم الاحزاب فشار درځو د دله یوم الاحزاب د مراد چې ده درسنانو چې کوم دشمنان تیر شوی دي دله هغه مکه ابهام بطور ابهام ذکر کلي ښا اوس د هغه وضاحت کې مثل تا بقوم نوح و و ثمود و الذین من بعدهم پښان د حال د قوم د نوح عليه السلام او د آدیا نو او هغه کوونه چې راغلیو پس داونه نه ولنه طاقت پیدا ورکلنه حکومت د رسولانو انکار یو کو نو تباشنه تاسو د موسی عليه السلام انکار کوهین تبا کېږي ورې وم الله یرید ظلمن للعباد نو واری الله ظلم په بندګانو ويا قَوْ أخافو؟ قوم من يخاف تخويف يخربي اذه ما قوم يريګم پتا سو باندې یو ماتناد معلومه شو شڅه مطالعه وکم ګوره د قیامت نوم ورته معلوم دی د قیامت نوم معلومی دل دا دلیل نه به خبر باندې چې موسی عليه السلام سره د خوډنګ ربته زکر دا قیامت نمونه چی معلومیگی نو دا خوب ہوه هی سر معلومیگی. یومت تنادو امام بیزاوی رای مول لالکی چی یومت تناد قیامت پنو منو کی انون اصل کې تنادو لے کی گی چو خو تا آوازونو تا لے کی گی آوازونو رز دو چو خو رز چی دا قیامت بچک یو لے کی گی. جہنميان بچو مي و باسين يا مالكو ليغذيا لنا ربك الله تبركم و باسي چيز مونږه رب غلبۃ ال ناشق وتنا و قوم ظالمين الله ورته فرمای يخ سوف يا تتكلم يو بول تبركم و باسين بلکی سوره اعراف کې الله تذکرہ کی چې دا جهنميان با جنتیانو او تچې وواسي چه جنتيان مونږه راتوشلم مونږه نیو وواړوي اے جنتيان مونږوږي یو مونږه تغيو خراک راک راک اسخاک راک مندات چې بیا و بول توباسي ها مزامون په رات کې چې دی یوم یوم تناد دال مخفف دی ها دال سدين مخفف مشدد نه دی امام زحاق رحمه اللہ قرآن داری چه یومت تناد دال مشدد دی یومت تناد که دال مشدد شی مراد دینا بیاد تختی دل همون تشرکی دل ندوب تختی برز دا تختی دی بنی ور پسیلہ ک اللہ فرمای یو متولونا مدبرین یوم اتولونا مدبرین مالکو من الله من عاصم دام تخفیف اخروی یاد کی اگر از یمکم تولونا چتا سبو غرز ایک ابتیانو مدبرین شا کو ان میدان المخشر نہ جہنم طرف تھا۔ یاد حساب میدان نہ جہنم طرف سے تا صبح شک ہے۔ جہنم طرف تبروان یا غرستا سنے یہ نہ شو۔ مانکم نہ وہی تاس کے بارے میں ناسب بچ کے ان کے نکرہ تحت النفی دخم۔ ہسوک بنی بچ کے ان کے نبا بادشاوی نبا وزیر وی نبا سرمایہ دار وی ونبا باطلان باطل معبودان ومن یوزلل اللہ فما لہو من ها دم یا خدا مقولاد رجل مومن دم یا جواب دم آید تخویف و تزہید کبتیان اللہ سفیدہ ورگلن الله فرمایل ومان یوز لیللہ سوق چلا گمراہ کی نو بیاغه ده پر ہدایت ور کوونکه ولقد جاءکم یوسف من قمر بالبينات فما زلتم فی شک مما مم جاءکم به دلیل نقلی بایانے تو یوسف علیہ السلام نه اوهیا روها سمجھدارو عقل مندو مصری بادشاہ چه د بتهری دلیل ذکر کئ او هغه بادشاہ ذکر کینچین اگر ډیر مهربان وو هغه د حفاظت کړې ده فرعون خو وینه دوی هغه د رایت د حفاظت کړې ده ځکه فرعون چې ده یوسف علی السلام د بادشاہ موقع خان اعتراف وکاو او فرعون بعد یوسف علی السلام د بادشاہ تذکریم کولی اخل په تقریرونو کې لیکن کله موسی علیہ السلام را گئے بیا د یوسف علیہ السلام تذکره پرې خو ده بیا دغه تذکره نو کوله زګا د یوسف علیہ السلام او د موسی علیہ السلام مشه نه یو الله ولقد جاءکم یوسف هم ای یقینم راغلی او یوسف علیہ السلام من قبل بوخا من قبل موسی د موسی علیه السلام نمو قبل بینات دغه موجودی چې کوم موسی علیه السلام راوړي دغه دلائل چې کوم موسی علیه السلام راوړي دي د یوسف علیه السلام راوړي کړه فما زلتُم فی شک مما جاءکم بهه همشغه وې تاسو په شک کې مم مما دا غمسلید توحید نه چاغ راوړي و حتا اذا حلق قلتم لا يواصي الله من بعده رسولا تر دي څنګه وفات شو ځکه عرب چدي پزي د وفات یا پزي د مات حلقي استعمالي تر دي څنګه ناغه وفات شو نو كل قلتم تاسوي لا يواصي الله من بعده رسولا αρمان دي αρمان دي شدی یوسف مشان بادشاہ راشی یوسف خو دیر منصف مزاجی تاسول قدر را گئی دار لحاظا کہ علیہ السلام وفاد شدن تاسول عبید موسیٰ علیہ السلام قدر رازی ایمان ونن را رائی دیو پیغمبر پتلو مخی تاسول ابسو سنو کری دی اللہ پل پیغمبر راو لے گئی کن من قدر رو کہی کن یو ماندہ دومانه تا اذا هلاکان تردي چ يوسف عليه السلام وفات شو قل تم تاسو ویلای ابعس الله من بعده رسولا که خيري د پیغمبران نبي غم شو اوس الله رسول نه را لگی خپل د منشا مطابق موجن تیرو قضا نے کوي ذل اللہ من هو مسرف مرتاب کا ته سپیه دې یاタニ لیدې دغ رنگي گمراه کي الله رسول جګي اسراف کوو کي پخ شکو كون کي په توحيد الله کي په مسلي دري سالت کي ال الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم داست رو کي الله ذکر کي د قبطيانو په گمراهي کي مخ کوي له چې اسراف کوو او شكي کو او الله په ترقه فرمه چې جدان کې ممتلا دي خان الزینا دا اسم موصول دی او د مخکنی اسم موصول نه چې من ده من هو مصرفون د مخکنی اسمی موصول من نه چې دی بدل له ځکه هغه من چې په حکم د جمع کېوخه دیو چې الزینا جمع هران الذين <اللزینا> كسان يجادلون عن كيفيهات الله بايات الله كه بغیر سلطان ان اطاهم بغیر دليل نچ راغلي دوته چې دليل وسرنيځ ته جاهل دي کنه جہالت کيوب طلا دي قبر اماطند الله قبره کی زمين راجه ده منته زکه من چدينو ایک احتمال ده مفردو موکنن زکر لفظن چې ده من مفرد ده نو کبره شیخ مفرد رالله را او دویم احتمال ده چې کبره کی زمین راجع ده اللذینه تا خب یاو درمائی تیراز باری دیگی چه کبره خو شیخ مفرد ده اللذینه جمع ده او امان چل لذیمه کافیه بیلی دوا او قال منگر تنگولی دوا نو اللذینه آل تا کی بمونگ مضاف حض افکو خا جدال اللذین نو کی زمین راجع دے مضاف تا جدال جدال اللذین یعنی دا جدال چی دے دا کافرانو ڈیر لوی جاندے مقتن غصدہ انداللہ پنیز داللہ پنیز ومومنانو قذالی قید بول اللہ والا کلی قلبه متکبرن جبار دغه رنگه الله ټاپه لګې مخرج جباریت مراده په پورا ظلم د تکبر كون کې او د جبار متکبر فی حقوق الله او جبار چې په حقوق کې لبات زور خرګې او کلیات ځای کې وینې په دماغونو بچو وقال يا دام ده فرعون يا هامان ابلي سرحلل اني ابلوه الاسباب دم جواب د فرعون د طریقه د تلبیس د مقصد د پاره چې خلق د رجل مؤمن خبره ونمونی نو فرعون خپل طاقت ښکارا کیښ چې زووم چې bangle جوړا کای اسمانه پوری او خبرو خو د بادشاہ دا نو هم دره چې د بعدشا که نه د بغله به جوړيګ اسممانو نه پورې نو خلک به داهغ داری نه راځ پای کې او مشغور مثال اسلام نه به وړی دا د باطل پرستو طرقي چې خلک د لمما نه اړی په دنیا کې مب تلا لسیپیک جوړی سرکونه جوړ جو روونه جوړونه جوړی دا دې مخد د باې چې خل دنیا طرف ته رووا وړی ځکه دنیا کې چې سومره دننا کېږ دومره به دنیا تهقی کو او دن کې چې سومره دننا کېږ دنیا به در کی پات کې دن کې بهتهرکقی کو نفران د خلکو توجو دنیا طرف ته پیدا کی اوی فیرون یا حامانو اے حامانا تیارک مانگلہ مانگلہ سرحن آگا بنگلی تے لیکی گی چلی رنخ کاری گی اگد عمارت دنگا بنگلہ جوڑا کام چیزا اسمان تاو لال نی اپ لوگوں پارا چې زور سم دروازو تا مراد دروازو نه آسمان دروازې زکه اسباب جمع د سبب دا یو شیدا چې تر رسیږي دکم شی په ذریعہ باندې نو اگې سبب وایخه چې زو دروازو نپک بر لارشمو او اللہ سر ملاقاتوکم او اگنا تپوسوکم چی واقیتا موسا لے گلے دے یا غسر علت کے او جنگی کم نوزو بیلنا مالیمی کی چی فیران دہریو خا او اللہ اداسی گنا لکسنگ څنګه زمما تختې انداسبد الله تختې بره اودمه استعمالداي چې اسباب د مراد ستوري دیخه زګفیرون یانو په دستورو په ذریعہ باندې علم د مستقبل معلومو او دا ستوري به موثر ګنن دا چې زبر الله ارشه مستورو تدیشم او دستورو مطالعه وکم داګه نه د دا موسیٰ اسلام حقانیت اور باطل پرستی معلوم ہے کہ ہم چی واقعی دے حق پرست دے وقت باطل پرست دے زکب آگا دور کیچ دے دعلمی نجوم لیا چرچا وخا دا دی اول رد ابراہیم علیہ السلام کرے فنظر نظرتا فن نجوم فقال انی سقیم آیت دا بنگلہ جوڑا شوی ہوا باز مفسرین لکیچ جوڑا کرے وخا سحادہ پوری پهلاله بیا پر ارتا و شو فراو حکم کړې د اسباب سماواتی فاتله اله الا اله موسی وین زنو کاذبان د بيم اسباب چ دینو نو د مخکني اسباب نه بدللې ادي تلې کیږي تفصيل مکی اجمالا ویلو حال یابلو غل اسباب جن اور دا اسباب او د اسباب څه چدي دغه بځاعت کې اسباب السماواتین اسباب د اسمانونو ف ات نعم مزارع منسوب دخن په دې اختلاف دی بیا اهل بصره وایچین دا جواب امر دے یا حامان ابن الته کی امر وکنا فادت لیا دا جواب دے جواب امر کی چي دے اهليم خان او ویج ان مقدر دلته کی اهل مصر وی ان مقدر دي فادت لیا او اهل غوفو وی چی جواب د الله لاله لالني اپ لوگوں اسباب دا داږي جواب دینوند مقدر ده دا واه منصول فاتلیا چ ذکر راشم الاله موسی معبود موسا تا و انی لا از نو کاذبان وګمان کوم پته مانی چله درو جن نه قبول بده داوا کې حماقت د فرعون زا کده زنب وو جوان ی حکومت تباکی خپل حکومت ته نقصان دسی وکدالیک زحینل فراون سو عاملہی وسدان السویل او دغه شانتی هیڅ تکړشه او فراون تبا د عمل داغ او منشه او د الله تعالی رین د زحین او صد د دوړو مقامات و کی فعلی مجهول و ښا ما نه دا چدی کې د اختیار نو دګم اشاره د محرج جبریت ده ځکه بنای به فایل کې چدم په فعلی مجهول کې چدې نه به اختیار نی کړي وما ما کذ فرعون الا فی تبعم دګم دوه احتمال دی یو احتمال دا چې دا مقوله د رجل مومن ده دوه احتمال دا چې دا یو مقدر سوال جواب دی ایا فرعون څه फायदा میلاوش به الله فرمایناوه ما کېد فرعون نو مکر د فرعون لافي تبا مين مگر په تبای کې مانو دا, دا تمام فرعونی تلبيسات او جهل دا ده زګاسمان ته رسای نه ممکن ده ادهره انګیم فرعون پخپنه وای چې وین د هغه پس د ونان تر رات کې په دې خبر رات چې فرعون خپل په دې تحریک کې کامیابی نه شو خان هغه په ناکامۍ خریدم په میدان کې د صفرو هیڅ طاقت نه چې موسی علیه السلام دم د لایلو د معجزو مقابله کړې وکړي وقال الذي امن يا قوم اتبعوا يهديكم سبيل الرشاد درې مه مکالمه ده په کوم درې خبرې دي راجلې معمن خپل د اعتبا دعوت ورکي اتبیې ه کوم او دوین تضید مننت دنیاو بهې بشارت او هغه سری چې ما را وړه زما قوما تعبیداری و کې زما زما تابیداری و دلیل دے بنا دے دی خبر آچی امتی بے لے شچ زماعت تابیداری ہوکے ہیں صحابی بے لے شچ زماعت تابیداری ہوکے ہیں زکاة صحابی تابیداری در حقیقت کده رسول تابیداری دخوا سواحیب یاسین ویدو چی تبیع المرسلین چی تابیداری ہوکے در سودانو او دل دکی دے ہوئی چی تبیعونی زماعت دونه خبری جايز دي ښا زکه صحابي د دا رسول تابعين مله صحابي تابعداري د دا دا رسول تابعداري شوا او که صحابي دا وي چې د دا رسول تابعداري او که نبيان د دا رسول تابعداري ده دا. اهديكم زخم تاسو ته سبیل الرشاد لار د نجات دای د دا فرعون د مقوليب مقابله کیو وې د فرعون میرو چې جماعت عتبداري وکه اوس دته ګوره رجل مؤمن خپل مسلک ظاهر که خپل مذهب ظاهر که ته تابعونین د فرعون په مقابله کې جماعت عتبداري وکه او د موسی علیه السلام نومې وانه غستاه یا قومین ان ما هذي الحياه الدنيا تزہید مین دنیا ازما قوم یقینا دا جون د دنیا چ دین دا خو ارزې فایده ده متاون ارزې فایده وا ان الاخرتا او یقینا الاخرت چ دین او کور د همیشه رحم دي نو فرون د متا دعوت در کئ او زتافر دعوت در کوم د دا دارو قرار پخلا سو چکا کم طرف تخیر دی منام مل سيتن فلا عزاء الا مصلحام داس بشارت ده اون نچیدینو سجر ور کې منام مل سيتن بیا ور پسیچره منام کې بشارت ده چا چامن کو بعد بدل مانوش میلای دے تا ان لام اسلام اگر امسلد او چا چامل کو موافق د سنت نار نه و کزنان نه و حال د موحد وی ابن عباس وی چې مومن ما اند موحد دی دا دسان داخل بشي جنت تا یوزاکون فیها بغیر حساب رزق بور کوله کیږي د تطای کې به حسابا د به حساب اشاره اشاراتی خبره تا چې د اعمال موافق ببدلنی ځکه اعمال خو محدود دي شلکاله عمل کړي او شلکاله بدلی نه تيوي نا به حسابه ادي ته لکیږي د الله کرم او د الله فضل خا و قوم مانیتو کوم ال نجات او تدوننی ال النار سرم مکالمه د رجل مؤمن فديق بيان التوحيد ورد الشرك المحاكمه بقي بين الدعوتين شو صبوريتو دعوتو نجلال يا دعوت الفرعون جاءت دعوت اعلان النجاد ادوهم دعوت زما ديت دعوت اعلان النجات ازما قوم سموجدا مالران سموجدا چې زموږه ځل کې سيو لویہ جذبہ تاسو مبارک کبرته دا چې تاسو به لم په طرف د نجات تاسو خیرخواي مهغه دا اصل کې الهام وې د الله طرف نه به چا پر زړه کې الله رب رض تقوم کوم د خیرخواي جذبه واچی سواجدمال را کې زرب لم تاسو لنجاته د ته غاید توحید ویلې کېږي چې هغه نجات دي وتدعوننی او تاسو ما بل ال النار دي غاید شر په چا جهنم دي تدعوننی لیکفر بالله او اشריק به ایمان صلیب دا اوس تفصيل له طریقې د لوف نشر غیر مرتب نو تدعوننی لیکفر بالله دا تدعوننی ال النار سره لګي ا انا ادعوكم الى عزيز الغفار چه دنو ادعوكم الى النجات سر لگی تدعونني تاسما بلای لا اكفر بالله تشكفركم الله ديته لگی کی سبب د نار او شریکان او شریکو کنا ما سلام اگ مابوت چما سره علم نشته دي علمنا مراد دلیل دی اوز بنم تاسع العزیز الغفار اغازات تا چغانید دی کافرانو بخنه کون کې د مؤمنانو ته لا جرمان ان ماته دون نه الہی ليس له دعوت فی الدنيا ولا فی الاخران داوسنا فی الشرك فی الدعاء چون کې پدې سورته کې دغه مسله بیاننه jihad Allah banai نو رجل مومن دم د دې دعوت ورکې خان چې مشکلاتو وکي یو الله تعالی توس کوې لا جرمان د مرکب د دې لاو د جرمانه نو جرمه فعل دی او د دې مصدر چې نو هغه جرمون راځي جرمه ماده انقطاع راځي انقطاع او لا چې نه نفی دی انقطار. نو ماننده چې هر دور کې د دې مسلې انقتاح وغوري چې مسله د شرک ده دا. او د اوت دا غیر الله دي په هر دور کې الله انبيیا پیدا کئ دا مسله به کټکی انبيیا په دې باندې کټ او قاموس کې چېلیک قاموس کې لیکي چلا جرمه لا جرمات ماند قطعی ماند یقینی په دا کوم اجازه کلام کې بیا تاکید راځي ښاګه لا جرمن روستي ان نوید ده ان تاکید په اړه راځي کنه لگا ام تر سره عرب وی چ لا جرمه لا اتینک یقینم زوستا خواته رازم کلام تاکید یې راوړي ندل دکد لاجرمن رستم ان تا کې دی راوړې نماندا سیوکا لاجرما یقینا اغه سو کتاب سي انما یقینا هغه معبود تدعونني الیه کتاب سمابلای په طرف دا معبود ځار معبود دې الله نه علاوه لیس لهو دعوه فی الدنیا ولا فی الاخرہ داوتون په معنی دي يومن داله دا سام نشته ده لهو داغه داوتون حق دبلنه ام هغه حقدار ته بلنه نه دی بلکې عاجز ده په دنیا په دنیا کې هغه حقدار ته بلنه نه دی ولا فين اخرته نه په اخرت, آخرت کې چې دبلنه جزا ور کی یومن ده دوی ماناتہ اوت مناد عبادت ته اغه معبود چې تاسو ما په لاره په طرف داګه لیسلو دعوت دا نه د هغه حق نه حقدار د دا عبادت د په دنیا کې او نه اخرت کې چې داغه عبادت او شیوبیا جزاء ورگی او انما ردنا الاله هم یقینا نو واپسی زمونږه آباد الموت په طرف د الله و چې زمونږ واپس یالله تدا مداغد اغه ته وني اغه ته وني رحمت شنوي پشداي دوکه داغه باندې عبادت نکوم وانل <سؤال> مسرفین هم دور ملګری دور فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَفَوِّضُوا أَمْرَكُمْ إِلَى اللَّهِ دا اوس بیان د خاتمه دی ښا خا. په بهتري نه انداسره اول تهدید دی بیا تفویض دی رجل مومن ته پتاو لګیدا چې اوس خو زموږ خیر نشته دی اوس خو زموږ خبره ښکاره شو فران ته پتاو دا چې زموږ مومن وما موسى صلى الله من إيمان لديه نو اول نوهي فسد اذ ما قول لكم تحدید ده زرده یاد بكتاسو آغا دعوت چه دعوت تاستو کم دا دعوت بتاسو پا قبر کیاد که چه کاش داغمون من نلوه اور پسی وفا ویزو امری للهن دغه اوس تفویض دیخه او دا د ریکه موسی علیه السلام نه ایست د کلیوا څنګه موسی علیه السلام باندې چې سختې رااله نوو کې وی دی کنه اني اوسو رببي و ربکم من کل متکبرن توکل کن ځان پالا من سپارل د رجل مومنو وی چې ځان سپارم او فوزو ز سپارم امر یقبل کار الله الله تعالم بے شک اللہ لی دون که دا بندگانو دے نظرن دا الله په بندگانو کیاو بنده اماوی ام الله اللہ بازمان مدد که فوقاخو اللہ و سیادی ما مکرو و حاق بیال فرون سوخ لذاب اللہ بچ که خواه او دا بچاو چه دینو دا دا دا داوات دا دا دا داومت الاله کای خلق الله تبلې نو برکت بدای چل الله متا بچګی دې کې تسلی د صاحب کرامو ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان دارو دا دا او ځانې پشاندار مومن مؤمن حالات ته پېښ کو امه دې نه منوریت تلل بیا مو کېواله تلو رسیدل اخر دا چې خان انجام دې چاو صاحب کرامو پشاندار رجل مؤمن ذکه هر صحابي چې دین اوغه مرتبہ در رجل مومنو هر صحابي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نवाहा حضرت بخشي پوری ذکه هر صحابي ځان ته حالات جوړ کړو ایمان هران محمد باندې له مخالف شو ترنه مخالف شله خپل خپلوان ټول مخالف شلکن فوا قال الله وسيات امام كرو الله ابو جو سات داغان اکار سزاگانونه چې د کوم ناکار سزاگان فرعون منسوبي جوړي کړې درځلي مؤمن د نیولو د پاره نو فوج ورپسې و لګو فوج نا فوټه رجل مؤمن حوت الله الله ترې اندغان په دې فوج مسلط کړو قابل رج females نغير م Gogابل ، لا يتطور ، ان الله أكبر ي genere ف privileged. 又 أكثر ؟ في الحل وهذا إذا كانت مضتعود مع ، وربحا بمضاقه ، اللہ والزناعة حس命ه. تلماً其實ت ange وإن الله وإنه حتول كان يختاع بمان الضالب ثم قالوا ، هى ان أعليهcito ، انتى من終 Elizabeth قدرانا dictator. جفرون فرعون سرت الله کر پو سمندر کې غرق شو وها ک بیانای فرعون سوءل عذاب اور اگېر کوم آل فرعون نا عذاب ځګه سمندر کې تباہید ان نار یو رزون علیها غدوم عشیام دا بیان د سوءل عذاب دی چه اغا سوال عذاب سجده اللہ فرمائی انا رو اغا غورو کنا یو رزونا چه پیش که دیشی دگا فیرونیان علیحا پاگا غربان دی غدوان واشیہ سباب اگا غدوان واشیہ دا کنائی دا دا کسرت اعذاب نخا لگا پا قبر کې غدوان واشیہ نشتی سباب اگا لکه د سانو ته ما خام تعلق د نور سره دې قبر کې خدا نش دي جنا کثرت عذاب مراد ده خام د آیات مبارکات دلالت کوي بازاوي برزخ باندې ایمني کثیر لیکي جمهور مفسرین او جمهور محدثین اب یاو نما عقائد دریا دی کریمن استدلال کې چازابه قبر حق ده خام قبر شته دی د دین له نورو مشپانسه آیاتونه دي اغه ان شاء الله روس تاسو ته پیش کوم سورته نوح کې التوبه جمع کوي ان شاء الله جمهور علما دین استدلال کې چازابه قبر شته ده تفسیر متاریق التنزیل لکیم ھا ذیل ایتو دلیلن علی عذاب القبرین دایا چرینو دلیل دے باذابې قبر باندې امام قرطبی رحم الله احکام القران کې فرمایې ھا ذیل ایتو تدل علی عذاب القبر دایا ضمانت کې باذابې قبر باندې او امام جساس رحم الله کامل قران دی حنفي مفسر دی خلکو به الزام نګول چې دی معتزلي دی اوب چا نګول لے امام قرطبي رحم الله د دریو مقاماتو کیمال دی په خپل نه چې امام قرطبي رحم الله امام جساس د ویل دي چې دی معتزلي دی او وجه د اتزان د عذاب قبر نه علامہ پخپنا وګوریتاسو احکام القرآن دم دیوان امام جساس رحمہ الله امام جساس رحمہ الله د دې آیت دی کریمه په تفسیر کې فرمایي یورزونا قبلل قیامتین واذیل ایت تدل علی عذاب القبر امام جساس رحمہ الله پخپله فرمایي ہدایت رات کی په عذاب قبر باندې تفسیر <تصفح> کبیر کی مامی راضی رحیم اللہ لکیم ویدی عرض نمراد چده حسر بعد الموت دا عرض چده دا بعد الموت وی وقبر القیامة قیامت نمخ کی وزالکی دلوالا اثبات عذاب القبر دا عرض دلالت کی اثبات دا عذاب القبر باندی ابن کسیر لکی دا دی آیت کریمہ په تفسیر کی اصل کبیرن فی استدلال اهل سنت دا اصل کبیر دی په استدلال اهل سنت والجماعت کې اعلی عذاب البرزخ فی القبور چه عذاب د برزخ په قبرو کې شته او یوم تقوم الساعه او آیات کا غرض چې قیامت به قائم شي ادخلوا آل فرعون اشد اوو ونه شي چې داخل کې فرونیان سره خزاب ده وایي ته حاجون فی النار فیقولوا وفاول الذین دا اوس برات د مشران او د کشرانونو چې د مشران او د کشران گمراه کړو مشران به پر ورځ قیامت اعلان د برات کوي الله فرمایي یاد کیا غرض کلا وچ جنگ کے دا ٹول فنارپور کے فرانیان مراد دین اموت تابعین دے فرانیان پہ یوم ول الزام لگے چ تامات ویل دا سی کماں تامات ویل تھا دا وتر ا کڑے اللہ فرمائے فقولوا وفاعوا الذين استكبروا نو بویک شران ظوافا نہ مراد کمزوری طبقا چه مشرانو پسی روانو لیلزین آکسانو تا چه تقبوری کڑایو نه مشران دي دا کشران با دی مشرانو ته اِنَّا کُنَّا لَكُمْ تَبَعَنُ یقیناً هُو مُنگساس و تابیب و دنیا کیم نا تبعان چه دینو دا پشاند خدمن دی تبعان خدمن عدید علیگی جمع دا تابع لکا چې چدین جمع د خادم ده نو منگ ساسو تابعو انا کننا لکم تبان مونږ ساسو تابع داری کیلی با تانسو دعوت را گره او منگا دعوت پسی روانو فحلن تم مغنونان نانسیب من النار اسم ادب کی کی. لی لی قال جواب دا سی يرونی د بوتونیاکي ايتاسول ریکونه شي مونږ ناسبرخه د وور لوونی ور ریکول شي لوونی قال الذين استكبروا ان كل فيها دا جواب د مستهرانو ده دا جواب د مستكبرينو ده اور سره ازهاده جزوم نه ښا مونتاز تاسو عذاب نه چلو ریکوله نقصان استا سوده ځکه مون ته په داوته اجابت به نه کو کنه وله اجابت کو تاسو وله زمو داوته منه مون ډیر له داوته ورکړیو غو نه ده مندلې جنات تلاله الله فرمایې قال الذين استكبروا اوه یا که سانځان لوي ګنه ليو دکشران تبوي ان كل فيها که خيرې ټول بدې راي دلتکی inna kullun inna kulluna tanwin awaz la muzaful nahi nahi yaqinan tul mungam گرفتار girftar boyu bad e azab gay wa la inna la qad hakama bayna al ibad detail ke ke ilahi faisla ta khudh allah faislatan wa la e'tiraza بېشکه الله فیصله کړی دا بمې ست بندګانو کې آغه فیصله تا اچم مونږه جهنم تراو لي ګلو او چې کوم خلق به مونږه مونږ ورته دهشتګر دی مونږ ورته شرارتيان وین مونږ ورته چدنو رنگارنګ فتوي په لګولیا غا جنبت لاړل قالهله نه ف نار ه د جهننممه د رابه کوم یو خفی وم نه لا کله چې دا کشرران د مشرانو نه نام شي نوسجدنو د ج چې کوم چو کداره هغې تفریت کې د دا مشران هم غیر الله د جهنم چو غیر الله ده. نو ماننده چې دوی دنیا کیا هم مخته او چې غير الله ته आवाज کو نو जाणून کې وو هم غير الله ته کې خازګه عادت نه بدلي او قال الذين امويا كسان فنارچ پور کې دي مشرام کې شران ټول له خزانه جهنم چوکیدارانو ته جهنم ته او دو ربكم زمو رب خنو استاذ رب هو کنه ور اوس هم رب ننمني اودو دعا غواړې ربکم داخل ربنا يخففنا يو يوما من العذاب چې آسان کې موږ نه یو ورځ د عذاب يخففنا يو يوما د دې ډول کېږي درخواست کې تنزل درخواست کې تنزل طالب چټي غواړي د درخواست کې کې چې مال د ورزې را راک استاد چې منزور نګینو یو ورځ خراکه کنه چی ندوم تنزل کیخه یو خفیف عن یوم من العذابم چې یو ورځ د سپکې یو ورځ قال ولمت کو اولم تکو تاسو کوم رسولکم بالبينات جواب د ملائکه دے سر د زجرنا اعید نور آگلی تاوست رسولان تاوستاسو بالبینیناتی بوازیو احکاماتو هم اولم تکو تعطیقو زجر مقصود دے مانده چی تاسو وقت د دعا وقت د اجابت یر کرده دخا وقت د دعا وقت د اجابت تافضیع کرده اخو دنیا وان قالوا <coughs> بالا راغليو دنیا رسولان داغليو قالو فدو نو دام د جهنم دا چوکیدارانی پدوتو وی فدو دو مانی دي یو انا دا فدو زان نه دعاګانی غواړای مونږ سنو شو دو, دو یوم انا دا فدو په زمانه دی جواب کی چتاو چا دا فریاد کور غیر اللہ تم چګیولی نو ته او ته چګو واسه کنا استاسو فریاد رسې دیوکی او ما دعاول کافرین ایلا فی ذلال الله یې نه ته دعا د کافرانو مگر په توبای کې په ګمراهی کې یو خبره کومه اغه دا چې د جهنميان با په جهنم کې غیر اللہ ته مسلسل اوازونه کوي خپل مشران وته خپل معبودان وته فریشتوتا او کله ناکره و د فرشتینو م خلقا رسو صورت زخروف لاله دی دو مې یا مالکو یا مالکو اے مالک اے فرشتې د جهنم تسوکا سارب د مم باندې فیصله لو لбя چون کی جهنم کی بنا فرمان مسلمانانو مې کنه نافرمان فرمان مسلمانان په جهنم کې الله تعالی واز کې په مختلف ونومونو باندې به الله په لیکه نو دوی هغه نافرمان مسلمانان اونې دعا یې زده کيتي یره الله تعالی واز وکای الله تعالی بیا و دوی الله تعالی چې شروع کیفه قالو ربَّنا غلبت علينا شق و دنا وكنا قوما ظالمين هغه موم باندې بدبختی غالب شي و غو مون گمراهان و ربنا اخرجنا از مونږه ربامه ته جهنم نه و باسا الله تعالی دغه جواب ورکي اخ صوفیا ولا تکلمون روښه ما سره خبري ونه کې اخ صا یې کې سپېکورې کول چې تاسو ران ختي اِنَّا لَنَنْصُرْ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا در این باب دیتر آخر دو سورة تا پوری ایکا ان کی بینیگی تسلی مزلومانو تا باون کی بینیگی تخویف ظالمانو تا ترپنچاون کی بیانی کی دلیلی نقلی دو کتاب ده موسیٰ علیہ السلام نا کی بیانی کی تسلیم او بیان دو آدابی اربعو بھئی چپپن کی بیانی کی زجر مجادلین اتا بیاستاؤن کی بیانی کی دلائل پیسمات دو قیامت او ان ساتھ بیعنی کی زجر او تخویف او ساتھ بیعنی کی دعوت و سورت وَقَالَ رَبُّكُمُوا دُونِيَا سْتَجِبِ لَكُمُ تابیر بابدلن او ایک ساتھ باس ساتھ بیعنی دلائل اقلی دوا چونس ساتھ بیعنی کی دلائل اقلی درے پین ساتھ کی دلائل اقلی کیا سرد جبانی کی نتیجہ دلائل و دلیل وہی 66 سرد جبانی کی دلیل اقلی بنزم 68 اعتدار کی بہنی ہے کہ دلیل انقلی دا انبیاؤنا اجمالی ہے اکاس پوری بیا دلیل اقلی بومی بیا بہا سی تر آخر دا صورت اپوری تقویی فی دنیا بکھا انا لننصر رسولنا یقینا مدد گومنگ دا اخفل رسولانو دیکھت تسلید مزلومانو تخا موسیٰ علیہ السلام مظلوم راجل مؤمن مظلوم نبی اخر زمانه مظلوم دی د دې مظلومانو باندې الله مدد کیخه او دا سلسله وا تر قیامت پورې چلیږي په دې زمان کوم ډیر مظلوم علما په میدان کې کار کوي هغه دې شانت علما دي سمر په سختو سمر په تکلیفونو دا الله کتاب خلقو ته رسې او ته ګوره نا کرونا وایرس راغې وج د دی بیا د ما اوپله ډپ پر نو ده د الله کتاب بیایانې خلکو تهرس اگر چې پرشاندي اگر چې مسیبتو ک یاد تلیفونو کې مبتله دی بیام د الله کتاب خلکو تهرسی دا مبلمان دی د الله بیایاو مدګار نه پرې دی ان نصر الرسل رسلنا والذين مانا دا چې صرف دعو دا د نورو سورۃ چې دا صرف رسلانو سره نه بلکی والذین امنوا اوا غسان چې ایمان راوړل د رسولانو داوبم نصرت کی په حیاته دنیا په جون د دنیا کې هغه دا چلنه به تاسو ته وښیمو چې دشمنانو انتقام اخلي علامات دینه <دولا> غلبو ورکی علامات دود دلیل چینه واهغه واضحه کی تر سو پور وستا خبره خاروی <بھی> حق پرست علماو خبره به الله خارکی اصل دلائل خدا دی دیو جناباد مفسرین لکې چی مراد د نصرت من جانب الله هغه <أغا> په اعتبار د <دو> حجت ته <تخن> دبییا او د رایل چې د مضبوط دي فرون اخپل خبرې کولی لیا او لیا او لږیا بنی اسرائیللی متا رګړی کفې متاې رړی او د موثان اسلام خبره ووزنی خوا هغه پټوه اخر داغ کاره او غالی به او و ترسو ته محد ترخ کنی او خلکو ته چې حیات او دنیاويتون لابر ذخیت. اخر دو قران دا خبر ب پشان دا نورخ کرے کی استاد دا کتاب نو ٹول لست چھوے والذین آمَنُوا فِی الْحَیَاۃِ الدُّنْیَا اوا کسان چھ ایمان راہ ور دے پر رسولانو فِی الْحَیَاۃِ الدُّنْیَا لَنَنصُرُ فِی الْحَیَاۃِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ پا چې چه گواهان با قائم کرامن کاتبین با گواهی کئی انبیاء با گواهی کئی مومنان با گواهی کئی اندامون با گواهی کئی پا دا گواه جالا شعال جمعو بیدخا دا چې دا گواهی چکی گئن دا به د مظلومانو په حمایت کیوی او پا دی گواهی با ظالمان نیولے دیو جنور پسی اللہ تخویف ورکی ظالمانو تا او وضاحت کی دی ظالمانو خوا یوم الان فاؤزوالیمین ماذیرتو هم یاد کا اگر از چنفب نور کی ظالمانو تا بانی داؤو ماذیرتو هم نا مراد چوین بحانی دی اگر چې چودو بحانی پیشکی خوا سورت مرسلات کی برا شی وَلَا يُزَنُرَهُمْ فَيَا تَزِيرُونَ او سوره قیامت کې الله فرمایي والا القامعذرا لكن هیڅ فدوانور کې ولهم اللانتو اوذول ربوي لعنت ولهم سو دار اوذول ربوي بدکو د پاتې کېدون ولقد اعتنا موسى له دا او رسنا بني اسرائیل کتاب دلیل نقلي د موسى سلام السلام د کتاب نه اديت الهي کې کې سبب د نصرت دا کتاب چې چا سره ده د تب امداد کی او څوک چې د الله د کتاب نه دلیل پیش کوي ده د تب امداد کی او څوک چې د الله د کتاب نه دلیل پیش کوي نو د به حوام منصورہ لاړ شيخه اگر چې تمام دنیا کی طرف ته روانه وو ورځنا بنی اسرائیل کتاب او پاتیکړې مون بنی اسرائیل کی تورات میراث وی لکېږي پاتیکول غوډه مو ذکره بنی اسرائیلو کې مونږ تورات پريښه مونږه پاتیکو لیکن بنی اسرایلو د الله کتاب پريښه بل طرف ته لاړل د د کتاب چې کوم دلایل هغه نه منل او د د کتاب په مقابله کې کوم کتابونه و نه هغه نه به دلایل پېښول نو الله زري نه کړل پهنه نو د دې امت مسلمانانو ته وعید کی ده په دې کې چې تر تاسو د الله کتاب ریک دی او د نور کتابونو خبره معنا ایم تاسو وانجامم په شان د بنی اسرائیل وې خدا مو ذکر علی الالباب چه هدایت او نصيحت ولباردا کلمندم فسر النواد الله حق مظلوم لا پکار د چ صبر کی خان مظلوم لا پکار د چ واستغفر بخنا واري مظلوم لا بكار دا چه وصبه بحمد ربكام مظلوم لا بكار دا چه فستا عزب الله دا صلور آداب اللهم مظلومانو چه مظلومانو دده آداب و ساته سبر قوه إن وعد الله حق بشقا وعدت الله حق دا وستغفر لزمبك بخنا وارداخ بالگنا خطاب پیغمبر دده نبی کریم صلی الله علیه وسلم معصوم دی الله څنګه یو چې واس تفری بعد نو وسرین لګین چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې حکم دی استغفار کیږي نو دا تا بودن دی ښه شه دي تا بودن دې تا امر ته بودي وی لیکيږي چې اظهار د املیت کول استغفار زګوانم چې زمو اللهستا بنده مخا اواصال مقصد په دې دا دی چې درجات دی بلون شي ادہم دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چون معلم د امت ته نو د استغفار دا مسنون طریقا چې دا په امت کی جاری پاتې شي ځکه پیغمبر استغفار غواړي نو امت هم غواړي کنه ادم احتمال ده چې واستغفر لزم بیک لزم بی امتک مراده لزم بی امتک مراده خپل د امت د ګناہوں استغفار غواړي یا اعظم مناطیبه خلاف اولاد کارون دی وسم بی بحمد رب او پاکی وایا په حمد رب خپل بناشی دی درزی رستنه هي سکی ول ابکار درزی ابتدائی هي سکی اسی رستنه هي سا چاگیتمه بها ويو اوړ منهای سا چاگیتمه سبا ويو بها سبا یا دوام مراد دی ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم داس بیا ځجر دي مجادلینو ته پرمات اوس تویلو چدي صورت کې مجادلینو ته ځجرونه ډیر زیات دي ښا بشکه کسان چې جنگ کې پاتون د الله کې به دلیل الله چا دل دو تر اغله ان في صدورهم الله کې برون نشته د دو پسینو کې مګر حسد دی ښا او فسرین لیک چې کې پر نورات حسد دی لوی حسد د دوو سینو کې پروت ده. دی دیو جن حق پراستو سره حسد کې ته د الله دی کتاب خدمت کړي نو کسان چې دلیل نشي د الله دی کتاب نه الیا د بل کتاب نو ناهم تاسو سره حسد کې حسد به بدی کې چې د الله دی کتاب درس ورغې نو تاسو طالبان روان دی صالح زر 500 زر طلواته تناستی دا خبره د باتل پرستو نه ټینګې دې شته زکه هم حسد کې ومطلا دي کنه په دا بنیاټ وې چې دا شاعتونه متزلہ دی او دا دی واغدي ځان نه پوهه کې چې څوک پوښ بیا پوي دا خبري وتاوسته اړمېږي او چې قبر لاله ډ بیا وتاوسته پتوولې ان فی صدورہم الا کبرن دای حسد صدا سینہ کی پروتے دیو جنا پرستو بسلی گیا ویدہ مخانے دستور را روان دے خو مسلمان په هر دور کې سفر نکاره اخلي استغفار کئ حمد و ثنا ده الله وی ان فی صدورہم الا کبرن نشته دی دو پسینو کې مگر حسد ابن عباس فرمایي چې کبرن مراد تکذیب دی ښا د دو بصینو کی تکذیب پروت او اواز علما لیکي چې کې پور اخپل خپل امانه دا تکبر محض دو غرور او تکبر او جمعاين دو انکار کې ما هم ببالگی ندي رسيدون کې دو اګه حسد پره کولوت اګه تکذیب پره کولوت اګه تکبر پره کول دو رسيدون کې ندي کامیابی دې نشي فَاسْتَ اِذْبِ اللَّهَمْ پَنَا غَوَانَا پَا اللَّهَ يَكِنْدَنَا غَيْدِ سَمِعُمْ بَسِئِرْ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَلَا جَاكْبَرُ مِنْ خَلْقِ دلیل دے پیس بات دا قیامت اغزا جردی منکرین اتام و تکبیرین و تخم کہ تکبر مخلوق کے مناسب وین و اسمان و نوزمکو بتکبر کرد زمین او اسمان عاجز دي الله دا حکم تابع دي نو تم تابع شه خامخ خا په پیدائش اسمان دا نو دزمو اکبر او ډیر لوی دي من خلک الناس دي دا پیدائش د خلکو نه لکهن اکثر د خلکو نه پیګیم وما استویلام اول بصیر دا اوس دلیل نه به اسباد د قیامت باندې مانو دا چې څنګه عالم او جاهل په دنیا کې ندي برابر نیک او ربط په دنیا کې ندي برابر دا سیم په اخرت کومني برابر اومایاستبیل امام اون دي برابر ورون اوليدون كه والذين امنوا وعملوا الصالحات دا لوف نشره مرتب دي خان امنو بصیر سره لگی مسیچ نه اما سره لگی اونا کسان گسان چی مان عمل کې د سنت مطابق ولر موسيون هبا د اعمالام ډېر لګ قبل قبلوي ان ساتناثیہت اللہ رے وفیہ دته لکې غن نتیجه دلایلو چې څومره دلایل ذکر شنه دا یې نتیجه دا چې قیامت راتمن کې دی یقینا قیامت راتمن کې دی شک پکې نشته ده لیکن اکثره خلکو نه ایمان نه راړي وقال ربكم دونیا استجب لكم داود سورت هر کله چې قیامت راتمن کې دی ن نجات د پاره توحید فی دعا قبول کئ الله نغواړی الله ته جاړای ته عبادت کوئ په ترتیب د داوی د ښم اوسط رب وئ او دوی نه حاجتونه ما نه غواړی استجب لكم ذبون حکم حاجتونه استاسهم له باظ علماء لیکو ادعون ما نه عبادتون دي بندګی کوي زم لیکن ظاہر دا چې دعا او عبادت دواړه مراد کې دي شفاء زکه دعا او عبادت ته عبادت ته کېنه نو مان ابن بشیر روایت د مشکات المسابيح کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الدعاء هو العبادة دعا چې دینه عین عبادت ته ثمۃ علی رسول الله حاصل آیا بیا نبی کریم, کریم صلی اللہ علیہ وسلم داعی کریم اولست وقال ربكم دونيا استجيب لكم استاس ربوی معنا غواله ز قبول تیا کوم ان الذين يقيننا کسانی استكبرون عن عبادتی چې تا کبر کی زما د عبادت نه غرمخ کی ویلو چې کو دوباره تعبیر کې الله عبادتې وي نه معلومه دا شو چې د الله نه مختلف عبادت ده کنه تکبر کونکی آگدی چیم قبرونو نغواریم غیر الله نغواریم انبیاء و رسولانو نغواریم او دا الفادوی چی یا رسول اللہ انظر حالنا یا نبی اللہ اسما قالنا و یا اللہ نغواریم یاکیننا اکسان چی تکبر کی زمد بلنی زردہ چی داخل بچی جہنم تداخرین زلیلان بائیم نده غیر الله در چی دی ونی وو ذری له د الله درون وه دله کتاب ونی نه دلیل د الله د کتاب نه پیش کتابونه پر وقاله کو دو ستارب ما نه غواړی ځکه ستارم دی که نه نرب نه غخته بیا دعا چې دی نو په سرونه قسمه ده. یو قسم دعا واجب ده دا هغه دعا, دعا چې تا غویل واجب ديخه دغه سوره فاتحه کې مونږ وایو هدین اسره راطالم مستقيم نو فاتحه چون کې مس کې ویل واجب دی دا دعا غوښتل په مس کې هم واجب شله دویم قسم دعا غلا چې هغه ته سنت موکده وی لیکي دا اخیری قاعده کې ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه دا دعا ویل چ دین سنت موکد دی دویم قسم دعا نادریم قسم ددی دو دواگان نیل ضرورت دبار دعا وختل بیمار دے صحت والی درمنا د سپېرواله یو کدره غواړي او یا قرضدار دی دعا غواړي چې الله قرضمه ختم کړي دا دعا هم مستحب ده بچی نشته ده بچی غواړي دا دعا مستحب ده د دین الهامی په درجه دعا درجه ته دعا چي دعا ده مکروح شید رب نگوختل دادوام مکروح دا حرام شید رب د دادوام حرام دا دا دنیا لیزتونا گوختل د دنیا مزیع و چرچی گوختل او بلنا چه اللہ وعدہ کرد دا دعا دا قبل دو د دکا حدیث کی راضی رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم فرمائی استاس رب دیر حیاناک دے کریم دے چکالا یو بندہ الله تعالی سونو عقبد کی الله وی مال حیا راضی چې داله سونو ځواب وسولېګم دغه ابو داود ریویات ته او ترمذی کې ریویات دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د مسلمان دعا قبولې پښر د دې چې ګناه کې مبتلا نه پښر د دې چې قطر رحمین کیخا بیا الله چې دعا قبولې نو ایجابت دري صورتونه دي یو سورۃ دایته کمشه د غوالي هغه ورته میلاو شه سیحت هغه خطه سیحت ورته میلاو شه قرض مو الله دا قرض ختم کړي جو الله ختم کړي نو یو سورۃ ایجابت داده د دې سورۃ ایجابت داده چې په یو پریشانی رات نن کې الله رب العزت اجابت د دعا په دي طریقو ګچا غه پریشانی دی الله له ریکلا هغه عذاب دی الله له ریکو خو دې په ونه دعا الله په سې طریقو قبول وکړه ادره ما طریقه دی جواب د الله د دعا ذخیره کی پرځ د قیامت باندې الله دوی ته او خېچه زم ما بندا دا دعاګانې په دنیا کې چي تا غوختوي اومه د تعالی ذخیره کړي نن دا تخکاریږي چې سم راجر تا ته ملاويږي ديبوي چې زماره با په دنیا کې تا زم یو دعاو م نه قبول خبوا ټولې تا اخرت پرې خوي د دعاو د قبولې دوه شرایط دي خان د شرایط ورو منه شرطان چين حلال وي خان د حرامو په اړه هیڅ کاين دا لون شرط دي چې حرام مخري حرام نسکي حرام نه چاين ځکه مسلمان کی روایت ته رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي چې یو غبار الودسړې چې خلک ورته ګوري چې د رسی دلې دی وس چې د لاس پورته کیبس دعا قبوله کی نبی کریم صلى الله عليه وسلم فرمایي چا ته دعا د الله سوچت کی او داغ دعا قبولو نیشی خواه؟ رتشی او لیزا که داغا مال چې ده حرام وی دولون منع شرط دعا دا قبل دو دبار دا چه حرام گار بپرگ ده حرام وینا بپرگ ده حرام قتلا و ریده بپرگ ده حرام لباس بپرگ ده حرام خورا سکاد بپرگ ده دولون منع شرط شو دویم شرط دور لداده حضوری قلب دوا چې کنه په یقین سره کوي خام دمو ایت یالنا کته د کار کولې شنو کا دا روي الله حضور زموږ پیدا کړ د اسمانه پیدا کړو ستادوانی چې قبول ولي دعا دوا په یقین سره کوي په شک سره نه کوي ممانه تا چې یقینی دعا وکم او په کفره دعا باندې کوي ځکه حدیث کې راځي ترمذي کې روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا غافل دعا نه قبليږي خو معنا دا چې دعا غواړي او یو غړ تا ګوري بلې غړ تا ګوري کله پوزه کې ګوټي وای کله سر کې ګوټي وای دا تا غافل نه دا غافل دعا نه قبليږي او در دا چې چه دوه دعا بواری یقینی دعا دا بنا چې یا الله اللہ کستاخو خیینو داسیوکا نه قطعی دعا دا دری شرایط د دعا دا قبلی دو دیکھا دا دری شرایط موجود و نا دعا با دو دو قبلی کی پا دری و سورتو نا کی کنی رد کی کی اللہو الَّذی جعن لکم اللہ لَلِ تَسْقُنُو فِيهِ وَنَّارَ الله غزاد ته چې پیدا کړی تاسو ته پاریش بغیر د دو دوه ان اللهش پر اولی د دې لپاره چې تاسو واره مو کې په دې کې او رز مخ سرن رڼا والا د ته سناتي احتیاط په لیکي ځکه لته سکونی وي او ورپسې چې دی نو چې تاسو فضل کې تالاش ده الله هغه معلوم شو نمو بصرا نیو وینو جان لکم الین نو وخت چیدینو معلوم شو بیشک الله خوند فضل له په خلق باندې لیکن اکثر دخل ګونه شکر نادا کهیم ذالیکم الله ربکم تا اس ته امت تعلم ساس رب دے خالق د هر څه نش ته حقدار د بل نیم اگر اگے فنت فكون مجرت الټکه دی شاید حقنام دغه ولٹا کې ده لا کسن چاګي ده انکار کو الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء دليل عقلي دریم او په دې ګاله بياني سلور انعامات ولهم نه انعام جعل لكم الارضا قرارا پیدا کړ دناز مکته اوسه پاره قرارا د پاره د آرام یا قرار ما مستقر مستقرخه چې ټینګه د ځمکه حرکت نه کېته پې رزی دی شي او دویم ان نامو س اب پیدا دی چ او درامو اوسه وور کوم فاح نه سو کوم او شکونه درکي دي تاسوله اخسته کړي دي بیاستا شکونهڅومره ښسته شکلو سره سره الله انسان پیدا کړي دي او صلیمنا مرزاک غو من توجبات او فرانت درکی تاسل الله پاکیزه خوراك زانیکم الله ربکم دغرب دستاسو دنا غواړه برکتووال الله دے رب العالمین دی هو الحي لا اله الا هو دګی بہانی کی توحید فی دعا الله جو انده دے همیشه نشره حق دار د بندګې ما سي واضا غنا فدوهم بناغي مخلصين له الدين شيخ کو ان انکه تاسو واغنا رد ولني الحمدلله رب العالمين تمام تعريفنا الله الذي رب العالمين ده قل ان نهت ونعوذ الذين تدون من دون الله لما جاني البينات من ربين نتجله دلایل او بیان بيد دلیل وحجي او ای زمان نبی یقینا زمان شیم چیز بندگی و کم داغبتانو چی تاسوی بندگی کم او ای ما سیواد اللہ نام لما جانی البیناتو حرکل چرا لما تخکار دلیلنام می ربی دی جانب در اب زمان او ماتامر شوید چې تا بیشم رب العالمین تا و الازی خلقکم من ترابن سم من نطفتن سم من یخرجکم طفلان د کللی پنظم حالات د انسانه لاذکر کي چې انسان په داې څنګه حالات راغلی دي او نه خاه وي بیا نطف شوي بیا دینې ټکله او بیا ماشوم پیشې وي او بیا زوان شوی بیا بړه پې ته ورسې دي آخر دا چ قبر ته لاړی الله غذاات دی چې تاسوې پیدا کړي ین تو را د خاورېتهې نورې. سممم من بیاد نتفین ناسممم نالاکاتین بیاد چکلی دوینینا سممم یوخری جو کم بیاراو باس راوی وقت کلی تفلن باڑا باڑا ما شومان چپایس کلتاسو غاخوننو ساسو سمم لتب لوگو ما توفندل این حضف دیکھا سمم یو ربی کم لتب لوگو زا سمم یو ربی لتب لوگو ماضوف نه حذف شو یا لطب لږو چې دینو د دین مخ کې اندماج ده نو مې یروت بي کوم بیا تربيت کو تاسو دینه پارا چې ورسه گیته تاسو اشुद्ध کوم اخپل ځوانانه ته مضبوط عمر تا چې باخ په اور دې دې شې منډي ولې شي سمانه تکونو سم يعمركم لته بیت رسول عمر درکو د پارا چه شی بډاګان او عمر بډا پی تو رسید لاړې وبيام الله تعالیونه پیجند خان دلات او د منات بندگی دا د غیر الله بندگی دا بډاش وبيام بی تعالیونه پیجند او الله کتاب دی اون پیجند او د غیر الله کتاب په طرح کینی ولې دي باقي خلک پریشانت و منکم یو توفا من قبل باز بتاسو کیا اگے نیچے وفات شین من قبل مخذ زوانینا مخذ بوڑا پینن ولتبلوا اجل مسمم او سات تاسو چورسی کے تاسو نیٹی مقرر تا وللکم تافلون دی دبارہ چاکل نہ کار واخ لیم والذی و یمیت مخذ خاص انسان دی حیات او دمات تذکیرا چ دایات دا په ابتدا کې الله د حيات تذکیرو وکړه او اخر کې له وفات تذکیرو وکړه موږ مې توفم چې حيات درمنه را وین وفات پرمنه رازي ښه بیا وتا تمیت ویلې کی ته مړی لهونی به چې تا ته ژوند دی خو ته مړی نو مخکده خاص انسان د حيات او د ممات تذکره وکړه او س الله رب العز دعام مخلوقات د حيات او د ممات تذکره والذي يحيي ويميت عام مخلوقات شرين پرند مارغان داوم حیات تے اور موت تے دریندگان دی په جنگلاتو کې داغوم حیات تے اور موت تے الله غزا ته يحيي چې پیدا کوي مخلوقات ټول ويميتو مر راوي پټول مخلوقات فإذا قضا امرا کنا جاء في سلاو کې دیوکار لاغته وشاغ غته وجود ملوش انم ترين الذين يجادلون في ايات الله ان يسرفون 10 به ازر د مجادلین تا چې باوجود د دا داګه شپکو د لایلو جمع ک ذکر شله بیا تا سره جدال الله کی الذين كذبوا بالكتاب تخوي تخويف اخره الله مجادله نو تا د هه کساندي چې تکذيب کوي زموږ د ایتونو جن سي کتاب مراد دي يا قران مراد دي وبما كذبوا بما او تکذيب کوي دغه مسلې د توحيد چې لګل دي موږ من پاګمان دي رسولان عنقرید بپوشي کلب بوشي ذل اغلال في اناقهم کلی چې لاسنو ترلشين تو کو ن ورتوا شي بیا بده پوش الله فرمای پاغه وا چې تو کو نه بواجولې شي په یا ناق هند دو په ستونو کې والسلاسل او زنجيرون یسحبون رخلکی کې به دو په جاننم کې علماء لیکي چې اس په معنا ده اذہ ده ځکه الاغلال فی اناقهم والسلاسل دارتن کې حالت دي د دې حانا تعلق چې د استقبال سره کی. کی دی اجازه دې نه دا د استقبال د بار رازي حدیثه نو وکی لیکي احمداری کیږي چې والسلاسل اتفن على الاغلال ذاته پاغلال باندې ادی ته لکی اتفن سخا ذکات اوف د جملی په جملي باندې یاد اوف د جمع په جمع باندې باندې راګه ذکالالم جمع وا سلاسلم جمع راافت د جمع راګه په جمع باندې او چې نه اادف د جملی دې په جملی باندې ذکاو سلاسلم مبتدا ده او خبر د دې اذف دي ذک سلاسل چې نه آنا کسر نه لګي نمانت آسو کو وَسَّلَا سِلُو فِي أَرْجُلِهِمْ وَسَّلَا سِلُو فِي أَرْجُلِهِمْ او زنزیرون ابویدو پاک پوکی پاک دیس فرنت کی دعات دو جملی بیا په جملی باندې شو حبون راکھ لے کی گی بدو یس حبون بس سلاسلی راکھ لے کی گی فی الحمیمی يَسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ جَرْمِي وَبُه ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ بَيَضُ بُور كِرَاتَ كَشِيم اُبَسُوزُولِش ثُمَّ قِتْلَ لَهُمْ زَجْرًا بَيَأَبُوهُ وَلَشِ دُتا إِنَّمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ كَمْ سَيَكِ دِيَا غَمَا بُدَان چِ تاسو الله سره شریکان گڼل تشرکونا بالله فی الدعاء من ذل اللہ ما سواد اللہنا قالوا ذل عنا غابوا من غایب شله لکم او په پایو کې روکشی بیا راځکنه چې تکانه دون وبامل دغه د معبودان باطل روکشی پته ور دن بل لم نکون ندعو داسګره دی په جواب کې رزلوا اننا چې د نو اقرار د جرم دی چې زموږ په دنیا کې معبودان چمږ دا و عبادت کاو خو څومره رخصی دي بیا ور پسی چې په تاور تاولګی سره موږ د ګناہوں اقرار وکو نبیا و یتم انکار وکې بل لم نکند موخ معبودان باطله پیجن نه مو خرابې نه دي اول اقرار بیا انکار من قبل بوخاپ دنیا کې شي نه شي زه هي شي همو په دنیا کې الله سره شریک نه دي ګڼلې خزانه کې ذل الله الغافرين دغره الله خطا کې په جواب کې کافر نه انکار وکبه اقرار او ول نه اقرار وکبه انکار وک زاليكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق ما كنتم تمرحون الله دا په سبب ددی چ تاسو خوشحالي کوله پزماکه کېم بغیر, الحق بغیر دا حق بغیر د حق نه په ګناوهونه من تاسو خوشحالي کوله خلاف شر خوشالی مراد نه نه بغیر حق چې دې تقسیم د فرت اشاره ده چې فرچه دې په دوه قسمه ده یو فارغمه چې هغه جایز ده دغه سوره یونس کې الله فرمایي فبيذا لکه فل یفرحو او دویم کسیم فرح چی دینو آغا نا جائز دا لیکن دلتا اللہ فرمائی ذا لکم مما کنتم تفرحون فی لرز او ایما کنتم تمرحون او په سبب د دی چې تاوستا کبر کوو و پا سرین لکی چی مرح چی دینو مطلقا نا جائز دا لیکن اللہ بلده کی فرمائی وَلَا تمشی فی لرز مرحا ادخلو اواب جہنم خالدین فیا فبیسا مصور متکبرین ادخلو اواب داخل شه په دروازو د جهنم خالدین اته دی لکه حلی مقدره او د جهنم دروازې چې دی نوودی فمی سم سلم تکبرین ډیر بزې پاتې کېدو د تکبر کوونکو فصبرین نوعد حق حقن داوست سلینو ابو موري 50 اول امر دې فصبر د مها مرد چې وعد الله حق ده ادره ممر ده نوریان نکا او سرلو ممر ده نتوافیان نکا او پنزم ممر ده یور جاؤن دا پنزو امور اللہ ذکر کیپو دی صورت کی پتی آیت مبارکہ کی او دی تیلے کی تسلیب امور خمسو زبان نبی صبر کوا بے شکا واتد اللہ حق دان کم واتا آیت نماری کون کچھتی انال نصر رسلنا فئما نرينا غازي الذي نبيابو خو مونګتا تام باز الذي بازي اغاظاونه نايزهم چې مونږ دوه سره واډه کړې ده فئما نريناك قبل وفاتك ساده وفات مخکي مان نه چې ته ما دی او خپل باندې به ته اذا الله نصرت براشه او سادشمن بالله تباہ کی لکه جنگ এবادروش او جانگی او هودوشو ده نبی کریم صلی الله وسلم وفات پوری چکم نصرتو نو ده الله ده طرف نه اگر ټول مراد دي او نتو فین یا به وفات راو نو موږ پتا باندې دلیل له وفات ده نبی باندې ښا عورت ده په حیات الانبیاء باندې چې څوک دم بیا او ده حیات قائل دي او حیات دنیاوی قائل دي او داوی چې حياته په قبره شریفي حيات دنياويته لا برزخيه تن او نتوفینک یا وفات راول مونږ په تا باندې فیلنا ير جون خاص مونږ ته واپس کلې شي دوم نو او نتوفینک د تقابل سره وېخه نورینک باز الذي او نتوفینک دا تقابل دلې په دې خبر باندې چې د نبی کریم صلی الله <سؤال> علیه وسلم د وفات وروسته چې کوم حالات په امت یا ناراضي وي هغه پیغمبر نګوري کله فایلینا یورځاون موږ ته واپس کیږي دو د پرځ د قیامت بیا وګوري چې دوته کوم زابونه نه ملاویږي په جهنم کې ولاقدر سن رسولا من قبلک منهم من قصصنا لیک ومنهم لم نقصص لیک دلیل نقلی لا بیا ني دام اور سرہ تسلی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او یقینن لے کلی دی مون لرسولان من قبلک مخک دتا انا رسولان کی تنوین برائے تکسیر دیخا مالمیږي چې رسولان ډیر زیات راغلي دي داغي عادت په قران کې نه دایسي کوي رسولان سودی البته حدیثو کې داغي تذکرشته دیخا کدا ابو ذرګه فائر رضی الله تعالی او روایت ده چې مانا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو تطوڅو یا رسول الله کم عده تنبیاي غانبیاو شمارسودې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل 100000 او اربعاتو شروعن الفن یو لاک سریش زر مانا تطوڅو یا رسول الله پدی کې رسولان سودین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چه رسولان چدین پائے کی کې سو دی رسولان پکې تین سو پندر دی سلا سمیات و خمس آشارہ تین اول روایت کی راجی دعبود لبابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تھی چه کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چه رسولان تین دی خواہ دا مختلف روایت دي دا مخکانییمت کشف نقل کړلای خو بده کی باز راویان د چا قابلیت جرح دي خان ولقد ارسلنا رسلا من قبلک ا یقینا لګل دی نه باز داوی نه بیان کړی دی مونږ په کم بیان دی قران کی چلہ بیان کړی دي هغه ماش مارلي تقریبا 27 جوړيږي سورت انعام کې دي زيو ذکیه سبب ذکیه بحث په تکرار ها تقریبا 27 جوړيږي ومنهم لم نقص صالح او باز داغه نه زمانه به نه بیان کړی موږ پتا باندې نو هر کله چې موږ نه دي بیان کړی لا تا لمهم ته نه پېژنې کنه وما كان للرسول ان ياتي بآيات الله باذن الله اني شده په اختيار دې رسول کې چراودي سموځام الا باذن الله مګر په حکم د الله ځکه ام چې د رسولان چې د عابد مرب... مربوبون غلامان دي د الله مملوكون دي والمملوك لا يسجدو اياته بأمر الا باذن سيده مفسرین معنا کې او مملوک چي ده د مالک د اجازه نه بغیر سکار نشي کولې نوم معجزه راتل دا د مالک په اختیار کېدان فإذا جاء أمر الله لا شيء راشوا قم د الله خديه بالحق فيسلموا شي په حق سره وخسروا مالک المبتلون ثانيان به شي دلته کې باطل پر خلق اعتراض وريدي کې ثانيان خودو دنیا کې الله سنگا یہ وخسرا جواب دا چی زہور دو خسران مراد دیکھا خسران بیخ کارا شیل تکی اللہ اللہ لذی جان لکم الانام لترکبو منہا ومنہا تاکلون اللہ آغازات تے چی پیدا کری تاوز دا پاری ساروی لترکبو چی تاوز بسورلی ہو کئی جهاد نه لار شي تجارت نه لار شي علم د پاره لار شي یاد چاسون هدا پاره لار شي منها باز داګي نه من احتاکلون باز داګي نه تاسو خرهين نو منها منها دلیل نه پدې خبره چا هر سارويد سورله د پاره نه دی نو هر سارويد د خراب د پاره هم نه ده خان ولقم فيها منافي ولتبلغهم اغشتانه د باريفي په دي سارو کې لري نفي منافيو ډيري نفي دي ښه پي دي پکيم ماستدي پکيم دغره غوري دي پکې اونان دي پکيم وغخد اډو کې دي ولتاب لوغو ده دبارا جورا څنګه تاسو عليه پاګي باندې حاجتا کې دي چه فرانکی د زم فرانکی کار کوم والی ها پا دی بانیوان الفلکی تحملون او پکشتو بانی تاسو پورتا که دیش ہے نمانه دا چسور لی پودو کسم دا یو برری د و دوی مبحری دا ویوری کم آیاتی او خیطا د دا قدرت اخبر فا ای آیات اللہ اتون مدکم یو دلیلن نظر ند... توند ګرن تاسو انکار کوي چې مکه والو افلم یسره فی الارض یانزورو کیفا کاناقبت الذین من قبلهم تخفیف دنیا وین مخینه متون ذکر کړل اوس الله تخفیف ورکیچدانې متون نه منی متچر تروانی آیا دونه ګرزی فی الارض پسما ککه چو ګورین سرنګ شوبان انجام ته پوخانو کان اکثر منهم اکثرا من هم قومی قوت مراد دیکھا زیاد دو پا قومیت کی قوم دنو حلی واشد قوت تین قوت واسارن مالی قوت دادری وان قوت موجود خوا قومی قوت بدنی قوت مالی قوت فما اغنان هم مکانو یکسیبون کسب و اللہ سبید ورکلا فلما جاتم رسولهم بالبیناتیم پدې کې بیانې کې سبب د عذاب ځای استهزاء د رسولان صرخه کناچران دوته رسولان په واضح دلایل <سؤال> فریح مراد دین تکبر کلي دو تکبورو کو بما پاغایلم اندهم چې دوسرےه من العلمین علم نه مراد د دنیا معلومات تخه پاغه تکبورو کو دنیوی علوم مرادی له کالفصفه شو، ریاضی شو، ساينس شو. ادا غره ډاکټرای کورسونه شنه. پاګېمان دی فخر وک پاګې تکبر کو چې ما سره د دنیا ډیگری دمنه تا سره شیشه دی اوز چې دی نو زما فلان کی ډیگری، زما فلان کی ډیگری ته ته خو چر نه مړی ته خو صرف د قران حافظې تا سره غو صرف درې حدیث بولي دی سبقونه ویلی تا سره سي چې دا استهزاگرانه پوخانه لا رواني دي ښه الان کې دې طرف ته علوم دوه دي هغه علوم دي چې کوم جبرائيل راوړي دي آسماني علوم دي وستا دا علوم کوم دا خود دلد کی جول کری دی. آسر دی خو دلته خلکو جون کړی دي اصل علم چې دا هو علم دوه دي انبیاء سره چې کوم علم د وهی وو اغه سره د قومونو استهزاء او کلهه په دغه بنیاد الله تباکله موسی نے سنتو سلامتم فرعون ویلو چې دادی او دادی او دادی ما د دنیا ډګرې دي زین جنیر امام زه دائم زه دائم قارونم دا ویلو انجام سره وته چې تباشک وهاق بهم ما كانوا به او نازل شو بدومان يا غذاب چدو سر ټوکي کولی فلما راو با سنا قالوا آمنا بالله وحده استخفيف دې په وقدم عذاب روانو کې دوی ایمان نړي هله دا ایمان به قبول نې کړه کلا چې دوی کته زمون غذاب قالو نو دوی آمنا ایمان اور د موږ الله باندې و کفرنا او انکار کمونگ داغا مابودانو کننا بیه مشرکین چی مونگا سره سر شرکان گرنل باسنان مراد عذاب بنا دیخوا فلم ما راو باسنان فلم ما راو عذاب مفسرین لکی چی اقرار او گوحی نلائن فال اقرار پدا سی وقتی چې اقرار نه نفن ورگی خوا فلم یکوین فاهم ایمانون لما راو باسنان پس ن فنور کی دو ایمان د دو ل مارو با سنا هر کنا چې دونی د له زمونږ عذاب زمونږ عذاب یولې دو په عذاب کې গ্রেফতার شلو نو اس فلم یا کو ين فهم اوس بن فنور دو ته ایمان د دو ن فلم یا کو داید تاکید د پر راوړې ده خان دای یو کچه دی نو داید نه فید تاکید د پر راوړې سنت الله التي قد خلت في عباده پسند طریقې د الله التی هغه طریقا کښې خلت چې رشیده فی عباده د الله بندګانو کې د فرعون پښان اغم به وخت ایمان راوړې و ایمان نه نه فناو ور کړې ښا وحسروا الکل کافرون مخکې چې وحسروا الکل دل دلته کافرانو وې او خسره نه مراد چي د تاوان د دو دوخ کاره کيدل لیکه چې پر ازله قیامت چي د دوه دو دو تاوان برخاره شي تمامه امتیازات د صورت په دې صورت کې الله کثرت سره سر صفات فعليا اخپل ذکر کړو او مساله نه په شرک فی الدعاء بیان شوه اده ګران دلیل د عقلیانه ذکر کړو مکالمه د رجل مؤمن بیان او دغرانګي بیان د آزادي قبر دغرانګي مجادلات باطل پرستو خلکو واخر دوان الحمدلله رب العالمين نیمه